Bueno, ara començarem la segona i darrera taula rodona de la tercera fira de Llibre Anarquista de Mallorca. Estàvem amb el tercer dia i demà ens queda una altra. La taula redona que ara començarà, taula rodona i debat, l'hem titulada Esdevenir governants o esdevenim governables. Taula rodona i debat sobre les possibilitats, limitacions i contradiccions de la via instituc institucional. Per aquest acte han convidat a diverses persones. Primer tenim en a Marina, que ve des de per Poy Llança, en en Javi, que és membre de la Coordinadora Llibertària de Mallorca, en Emil C, de CUP Palma, en Bernat, de la revista Vot en Negra i en Eligi, de Sant Palma. Aquesta taula... La... Rodona, la dinàmica que hem pensat la teniu posada en aquesta pissarra d'aquí de vora. Són tres blocs. El primer bloc seran 20 minuts de presentació on cada membre de la taula rodona explicarà un poc, que es presentarà i farà una caracterització del projecte polític des que venen a parlar. Després passarem a un segon bloc on, on tractarem les possibilitats, limitis, limitacions i contradiccions de la via institucional. Llavors, ells tendran, elles tindran un torn de paraula per cada una expressar... Ses, ja els hem passat aquestes preguntes amb anterioritat, per tant, elles ens vendran amb una reflexió ja sintetitzada damunt aquestes temàtiques que els hi demanarem. I després abrirem un torn de debat aquí de 20 minuts. Quan hagin passat aquest 20 minut de debat passarem al tercer bloc, que és, més, dua, és un espai per a contextualitzar aquestes qüestions més generals a l'àmbit regional de Mallorca. I, llavors, eh, amb aquesta dinàmica que hi ha i amb, amb els poc temps que tenim som conscients, som conscients de que no podem profunditzar tot el que voldríem. I, llavors, vos demanem que les intervencions que fesgeu siguin un poc sintètiques i que no vos enrotlleu, vamos, que si vos començàveu a enrotllar em saprà greu però vos hauré d'aturar, perquè si no, s'arram tota la dinàmica i no podrem fer parlar tot el que volem tractar. Després, prioritzarem amb les persones que no hagin intervengut, és a dir, si una persona ja ha intervengut i torna a demanar torn de paraula, primer mirarem que no hi hagi una altra persona que vulgui parlar, vale? perquè volem potenciar que tothom xerri. De la mateixa manera, Co, eh, quan hi hagin aquest 20-20 i 20 minuts d'espais de debat, les persones que estan a la taula també entren dins la lògica de, de demanar torn de paraula. Hi haurà un company en Billy, que està per aquí, allà darrere, ué, que vos prendrà torn de paraula. Com que elles ja hauran xerrat el que hauran pogut, anava a dir volgut, però ha pagut, és a dir, no volen potenciar que sigui un pregunta-resposta-pregunta-resposta, pregunta sinó que vosaltres fegeu intervencions, mirau en sa mesura de sa possible, no fer preguntes perquè no és aquesta sa lògica que volen potenciar, volem sentir diferents veus, no de metges seves. Eh... Um... Sí, bueno, i res, i que uh, esperam que continuï aquest debat, aquest debat més endavant i que cadascuna de vosaltres, de forma autònom, autònoma, creeu nous, es, nous espais de reflexió i per poder profunditzar com toca en totes aquestes qüestions. I, bueno, això ja està. De, si teniu... Això era l'explicació, vamos. Llavors, passam en el primer bloc, que és presentació i caracterització dels projectes. A uh, cada ponent els hi han demanat tres coses. Primer, Veureu explicació? Ah, sí. Sí. Vale, primer, en Bernat ens parlarà de la revista de vot en negre. Uh, bé, jo uh, simplement vos, vos resumiré la, editorial de la revista, perquè com veig la revista no existeix de moment. Vull dir, està, està en procés, per tant no aprofitaré no en què tracta la revista. Uh, la revista sempre més és monogràfic contralectoral que esperam que per novembre estigui llest. I l'editorial també crec que servirà d'introducció al debat. Bé, uh, a principis d'aquest any, 2015, en fort context electoral, les ingobernables i anti de l'illa pues, començàvem a circular comentaris entre nosaltres d'angoixa, d'incertesa fins i tot d'expectació d'abans que mos venien som mal denominat eh, canvi polític. Canalització per vies burocràtiques de sa indignació, deslegitimació i criminalització de lluites extrainstitucionals, falsificació de conceptes antagònics com l'assemblea, l'autogestió, la independència, el contrapoder... Tot això, moltes llibertàries ens ha, ens ha vengut de nou perquè ha estat com un, segrest, un segrestament de les nostres eines de tota la vida, no? Aquests i molts més reptes com els enfrontm, especialment a l'hora de donar una resposta autònoma. Doncs hau hi aquest planejament, que crec que el sosteniment de, del parlamentarisme passa per la idea de que les eleccions són una de les màximes pressions de, de la democràcia, per tant de la llibertat, de la igualtat, etc. I aquest és un pensament que està tant ens seus defensors com en els seus crítics i aquesta concepció de que la democràcia un, de que les eleccions són un exercici democràtic es fa més que patent en època de, de, de electoral, bombardeig dels mitjans, propaganda en els carrers, a, a ses bústies, tertúlies quotidianes... Dir, per tot arreu se mos mostra una cara més amable i, i visible de la democràcia, no? Aquella de participació, la gestió, pluralitat, llibertat de decisió, poder d'elecció, igualtat de condicions, en fi, tota una sèrie de demagogies. Uh, I en aquests moments, en l'època d'eleccions, les dicotomies democràtiques s'accentuen molt. Votants, votats, representants, representats, uh, polítics, ciutadans, esquerra, dreta, majories, minories, moderat, extremista... Uh, S'ha creat tot, un, tot una carpa i, i, i l'espectacle ha començat. Així tot, crec que no hem de, no hem de confondre la causa amb l'efecte, és a dir, no hem d'assenyar les eleccions com el problema... De, de, de, del nostre món, hem d'atacar el sistema que les fa possibles i aquest sistema és l'estat del benestar i la democràcia representativa i si hem d'emplear les eleccions com un símbol és un símbol significatiu de la democràcia per tant usem-lo us per atacar altres coses més d'arrel perquè tot es basa en la creença generalitzada de que l'estat, els partits i els polítics són els organitzadors legítims i exclusius de les nostres vides partim d'aquesta base, que ells ens han d'organitzar per tant hem de, eh, hem de deixar que ells decidin per nosaltres Bé, I davant això, des de les ingobernables de l'illa, perquè no puc dir des de la coordinadora o des de la revista Vot en Negre, però sí, eh, consideram un parell de coses degut a la gran dimensió de les eleccions, que no ens hem de quedar ni desprevingudes ni despistades. És a dir, què és el que hem de prevenir? No està en el clima, no està en els debats, no està en, en l'ambient. És dir, la gent, eh, afortunadament i desgraciadament, quan hi ha eleccions xerra de política. Nosaltres també hem de xerrar no hem de dir que ah, la política és cosa de... De, de, de corruptes, que efectivament ho és, però li has de ser a dir com i per, i, i per què. Vull dir, hem d'estar en els debats, per això nosaltres trobem organitzat eh, aquesta taula, perquè volim un cara a cara de veres sincer i, i honest. I què és amb el que no ens hem de, de despistar? Doncs pues aquí va un poc la línia de debat, amb les vanes il·lusions que es poden vendre dels diferents apagafocs i salvapàtries de la transformació. És en els moments de major confusió política quan el reformisme agafa més quotes de poder. Per tant, això no es tradueix mai en un increment de la lluita, més bé en una disminució d'aquesta, en una canalització per les vies legals. Les masses necessiten d'algú que els recondueixi. És a dir, que les coses així poden anar millor o no. I, i els conductors de massa poden ser tant d'un costat com de l'altre. Davant això, crec que hem de tenir clar i no despistar-nos que perquè algun vesteixi d'una forma més de carrer o estigui en determinades associacions no vol dir que no pugui ser un, un líder i un dirigista per igual. I totes aquestes inquietuds i reflexions les hem hagut prou en aquesta revista que sortirà en breu, en, en aquest debat, en cartells reivindicatius que s'han fet les passades eleccions, en traduccions inèdites, en tota una sèrie de manifestacions que volíem plasmar que en aquest debat es complementin. Sí, Bé, bueno, i d'hora passam a la presentació i caracterització dels projectes. Uh, cada una d'elles es posarà sintèticament tres coses. Primer, una breu explicació del projecte polític. Línies, segon, línies de treball que, que es prioritzen. I tercer, les pràctiques polítiques uh, concretes a nivell d'estructura política, presa de decisions i posta en pràctica, és a dir, el que i el com. comencen a Marina d'Alternativa per Pollença. Hola. Bueno, gràcies, gràcies per per convidar-nos en aquesta. Bueno, ja n'ant el gra perquè la cosa sigui sigui via data eh respecte aquestes preguntes, nosaltres, bé, som una, una organització política de Pollença municipalista, assembleària, eh, com a línies de, de treball Evidentment, som una organització política en representació, Tenim dos regidors eh, a l'Ajuntament de Pollença, dos regidors de, de D7, perquè per fer una idea, eh, estem a l'oposició, lògicament, i, i bé, tenim una línia de feina que és la de nivell institucional, que lògicament també és la que ens acaba marquant el ritme, per exemple, faim una assemblea mensual però aquesta assemblea mensual també molt marc que fet de que hi ha un pla mensual per tant, en el final eh, són eh, sincers i realistes la línia institucional molt marc un determinat ritmes i també moltes vegades un determinat tempos que no, sempre, que no sempre hi podem ser atents però que sí que és vera que en el final t'acaba condicionant això per una banda i després per, per l'altra intentem eh, dur Fora de la institució eh, i, i, i posar en pràctica un, i, i fer una sèrie d'activitats en l'intenció no final, activitats polititzadores, per dir-ho de qualse manera, Faim uh, pre, presentacions, de publicacions que se'n facin, això que sé, no?, tot inclòs, le, intentant fer les presentacions allà, uh, monogràfics, bé, uh, l'anuari de ContraInfo també el feim presentant, uh, celebram el primer de maig intentant fer tota una sèrie d'activitats que no estiguin tan directament vinculades a l'institució per, de qualsevol manera, dur altres àmbits a un nivell de politització. I després, eh, com a línies de feina, ens pues, anem plantejant un poc. Fèiem un, un congrés cada any no? i, i anem plantejant en quins àmbits i poden dedicar més esforços i quins no. Venim d'uns anys de dedicar molt d'esforç a l'institució que, al final, ha tingut uns resultats mm, no, no a nivell electoral, eh, sinó de transformació que vam veure que no, no teníem molta... Eh... Que no, que no se notava molt quins resultats havia duit aquell nivell de feina i, per tant, han, de, han decidit invertir més temps en altres coses. Eh, a nivell institucional, el, el millor potser estem fent feina amb un determinat temes, per exemple, el reglament de participació, per exemple pressionant la municipalització de la neteja, però també fora, fora d'allà pues, van prendre la, la, la decisió de mirar d'intentar muntar un casal o un ateneu, no com a partit, lògicament, sinó... Eh, fora, fora d'un partit per intentar moure de qualsevol manera un altre, un altre, un altre nivell de, de feina política un altre, un altre nivell uh, tenim com a estructura tenim dos regidors tenim un coordinador una coordinadora que organitza un poc repartic feines i fa això tenim dues, tres hores intentant repartir molt ja, la coordinadora intentant repartir molt les feines i, i mirar de que tothom assuma aquí una part de responsabilitat i, i, bueno, i després sempre hi ha pues, una gent, potser amb més capacitat per fer feina teòrica, una altra gent amb menys capacitat per fer feina teòrica i que posarà braços quan fa falta i d'aquesta manera que hagi un pot de, de, de, de poder mantenir diferents nivells d'implicació per al final sumar un màxim de gent possible. Ja, fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara donem paraula a en Javi, de, membre de la coordinadora llibertària de Mallorca. Bé, doncs, jo la intervenció que faré ara és un poc intentar resumir els acords que tenim. És el meu resum, el meu, el meu punt de vista. En cinc minuts no puc xerrar de tot i espero que les companyes que aquí estiguin puguin després complementar el que trobin. Primer quan ha nostre projecte polític, doncs primer deixar clar que no, que no es tracte d'un col·lectiu ni ni d'una organització pròpiament, o sigui, això és, crec que és una cosa important a aclarir, que a vegades la gent quan ens mira des de fora és una cosa que a vegades eh, trobem que igual no queda el tot clar i ho volem, ho volem explicar aquí. Eh, la coordinadora es va crear com un espai d'encontre per a coordinar diverses individualitats i, i col·lectius anarquistes de, de Mallorca. Uh, jo opini, crec que és compartir que és anarquismes en el sentit així obert de que hi ha distintes, uh, distintes sensibilitats, distintes tendències i en aquest sentit és un espai uh, per tant no hi ha posicionament comú en tot és a dir, no hi ha una línia, no tenim un programa no, tenim una, no així com segurament doncs, aquí hi ha companyes de la taula no, així ho, ho, ho ho puguin exposar, eh, perquè, com deia, no som, no som una organizació i, per tant, eh, no, no tenim un posicionament com en tot ni, ni tampoc ho cercam. Eh, el que sí que fem és doncs, anar avançant, a poc a poc, no?, amb els anys d'història que duim, que són 3-4 anys, doncs, en, en, en aspectes concrets que ara, que ara anunciaré. La coordinada comença la primavera del 2012 arrel d'una trobada llibertària i, i d'ho fem feina fins, fins ara, no?, de, de manera activa. Aleshores, les línies de treball que prioritzem doncs eh, primer un objectiu clar de crear una xarxa de, de comunicació entre projectes i individualitats eh, eh, arreu de la illa eh, i això doncs jo crec que sí que s'ha aconseguit molt en el sentit d'apropar i unir individualitats i projectes que abans no es coneixíem abans de no, prèvies al, al 2012 i aconseguir pos doncs, un poc de pinya i, i creia, bueno, jo crec que s'han creat ja zones efectivament d'amistat i efectius entre entre, entre els que ja feien feina i, i després han creat eh, relacions amb noves persones que s'ha atracat per la coordinadora. Després tenim eh, un objectiu de desenvolupar un discurs radical, antagonista, enfront de l'estat i del capitalisme, mitjançant l'ús del pensament crític i, i autocrític, que alguna manera però, la Fira del Llibre anarquista és una de les... No, de les bueno, potser l'activitat anual més gran i, i, i més visible de la coordinadora, que la fem des del 2013, també fem jornades com les de d'alliberament de pobles, que s'han fet dos anys, i altres de forma més petit. Després, en concret, fem, o, hem apostat per una crítica radical enfront de l'explotació, de la dominació i de la destrucció que pateix avui el, el planeta, en concret, no? a partir de la ideologia del progrés i del desenvolupament capitalista, i prova d'això és la concreció aquí a Mallorca amb la publicació del Tot Inclòs que surt de companyes que han fet molta feina des de la coordinadora eh, en el sentit de generar no, una crítica radical contra la ideologia del turisme no? que d'alguna manera és la forma que adopta el capitalisme contemporani aquí aquí a Mallorca. De Després la, un objectiu també crear les xarxes de solidaritat i recolzament mutu i una estructura antirepressiva que l'han anat treballant no? pel·lòdinament tenim una caixa de resistència i, i un servei jurídic. Després, una línia també és refusar no? el patriarcat i el model social sobre el que se sustente. Amb això, doncs, creiem, això que comentava del pensament crític i autocrític, doncs justament en aquesta fira s'ha fet una demostració d'autocrítica i en el sentit aquest, no, que és un tema que volem tractar més a fons i millor i hi ha moltes ganes de treballar-lo a fons. Després, després, la participació en espais polítics oberts és un altre dels objectius que ens van marcar i, i denunciar, diguéssim, les avantguarde, les manipulacions, derives més dirigistes, eh, sempre cuidant les formes i basant-nos en les nostres pràctiques. I això jo sí que en el personal sí que vull dir que potser és una cosa que crec que no només a la coordinadora, sinó en general, als moviments socials de l'illa ens costa ara més, no? en els últims temps, que el que, que feia quatre anys o, o, o així, que hi havia molta més... No? O, bullissi al carrer no? i potser ara és un dels reptes que tenim no? d'intentar uh, generar, crear i buscar espais de conflicte on, on hi hagi lluites uh, socials reals. Uh, aleshores, ja per acabar el tema del com, doncs les pràctiques polítiques bàsiques que utilitzem és uh, el, un funcionament assembleari, funcionem uh, per assemblea, de manera horitzontal i a través de, de consens, uh, no, no votem no han votat mai, de fet, així en, en tots els temps que anem i que han fet un, un fotivert de coses. Uh, després, l'utilització de l'acció directa uh, en el sentit d'actuar sense mediacions, uh, que això inclou un, un, un ventall no? uh, molt gran de, de qüestions, ara intentaré detallar alguna. L'autogestió en tots els aspectes de, de la vida que podem, i doncs, això es tradueix en, doncs, en suport d'utus de, d'espais autogestionats, uh, que n'hi ha, hi ha, hi ha a, doncs, a tots els que tenim aquí, des de l'Ateneu Estel Negre, CNT, trans, Transitan, Ecoxarxa, etc participació en companyes autònomes de, com l'Ajuntament Fiscal, accions descentralitzades d'autodefensa, autofinançament de totes les publicacions i d'actes, no? que ens volem assorir a la radical independència i no dependre de, no? de finançament de ningú. I, per últim, i a cabo, doncs, l'autonomia, en el sentit que ens organitzem per suma forces, creem masses crítiques per qüestions concretes, però sempre respectant el tempo de, no? de cada un dels grups, individualitats, etc i que cada grup pot seguir fent la seva feina i volem que faci la seva feina amb el temps que necessiti, eh, independentment dels tempos de la, de la coordinadora. Ara donarem torn de paraula a l'Emilse de CUP Palma. Bé, um, se sent, no? Sí. Val. Bé, gràcies. Um, des de la CUP Palma... Enter... No se sent. Sí, ara, i jo. Uh, bé, des de, des de la CUP Palma entenem el, municip el municipalisme com a, com a popular, com a alternatiu d'alliberament com una eina forjada i construïda a diversos espais i també al si de l'esquerra independentista i anticapitalista, el municipalisme entès com una eina de construcció nacional i de transformació social, com el resultat de l'autoorganització popular de base centrant el municipi i en el seu entorn més proper, el, el municipalisme com a construcció i articulació de, de contrapoders i contrahegemonies en tots els àmbits de, de la vida municipal. No pensam eh, en la creació de candidatures com a finalitat única, sabent que guanyar immèticament unes eleccions no significa absolutament res si no s'ha aconseguit mobilitzar les classes populars i, per tant, si no s'ha la creació de contrapoder social. Eh, el nostre plantejament llavors, està ben allunyat de, de, la visió, de la visió utilitarista del municipalisme que pensam que s'ha fet moltes vegades per part d'alguns partits d'esquerra més tradicionals, que creuen en la creació d'un contrapoder clarament partidista i que veuen la política municipal com una tàctica per aconseguir objectius estratègics electorals més, més generals. Consideram que continua sent imprescindible eh, l'articulació d'una proposta clarament de ruptura, de construcció dels països catalans, de transformació social d'arrell i de lluita feminista la construcció de poders populars vinculats al territori i a la seva gent. I des de la CUP, de la CUP Palma volem contribuir a, a impulsar aquest municipalisme popular com a un instrument imprescindible. Uh, la CUP som una organització política assembleària que treballa per un país independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i desligat de les formes de dominació patriarcals. Um, ens identificant llavors amb el municipalisme popular i pensant que al costat d'altres candidatures municipalistes de ruptura com Alternativa per Pallensa o de la mà de col·lectius locals i organitzacions polítiques dels moviments socials i de l'esquerra independentista poden contribuir al retorn de la capacitat uh, de les ciutats i de pobles per respondre al desplegament del capitalisme, de l'espanyolisme i, de, i del patriarcat. I com ho fèiem? Um, bé, la, la CUP Palma va néixer ara fa molt poc, fa, no fa ni mig any. Um, la nostra prioritat uh, ara mateix és, per una, per una banda, analitzar les problemàtiques actuals de Palma intentar començar a construir un poc el model de ciutat que, que ens agradaria. Um, i també intentar començar a entendre una mica el funcionament intern de l'organització lo municipal per també poder tenir alguna proposta alternativa. I com ho feim? Uh, pues a través d'una pràctica assembleària, de participació oberta a tothom, no tenim cap altre organ de, de decisió política, per tant totes les partides d'assemblea que, que tenim... I després teníem altres, altres espais de participació, com són les comissions i els grups de treball. Les comissions són bàsicament tècniques que ajuden a dinamitzar una mica l'assemblea. Hi ha comissió, bueno, una comissió d'organització, tresoreria, de comunicació, que, que duuen duen tot l'aspecte més, més tècnic del de funcionament de l'assemblea. I després hi ha el grup de treball, que ara mateix tenim, tenim quatre, que són més de deliberació política, de debat, de proposta política que són els grups de, de treball de ciutat, que bàsicament tracta temes d'urbanisme, habitatge, la uh, bueno, qüestió més física diguem, de la ciutat. Tenim un altre grup de treball que és de gent, que engloba tot allò que té a veure amb serveis socials, uh, feminisme, educació, etc. Tenim un altre grup que seria els d'economia, que tractam una mica la distribució de la riquesa, uh, petit comerç, uh, cooperativisme, bueno, tots aquests temes, turisme... Uh, i un altre grup que seria des de cultura entesa doncs de manera molt global, des de tot tipus d'expressions de, artístiques, cultura al carrer, uh, política lingüística, festes, tradicions, etc. Un poc aquesta, aquest grup de treball són els que elaboren proposta política, que després, uh, com he dit, tot passa per aquesta assemblea. Gràcies. Donant paraula ara en l'anàlisi de Sant Palma. Bueno, bé, en primer lloc, moltes gràcies per la, per la convidada. Trobo que és, un, que és un espai molt interessant per, per a compartir visions polítiques, per a compartir tàctica i, i estratègia, i que a una ciutat com a, com a Palma, un, a un lloc com a Mallorca, crec que eh, és interessant eh, que, es, que se pugui crear, perquè al final, en la gent que som i que participant a espais de, de, de moviments i, de, i de, de transformació, encara que no coincidin, que no coincideixin les, les línies tàctiques, doncs, ens trobem contínuament, i al final, eh, és cert que no, que no, no tenim espais per, per poder parlar-ne constantment de, de, les, de les diverses visions i compartir-les. És cert, també, que crec que tinc la posició més, més difícil, més complicada d'aquesta taula, i, i per, per l'espai que és, i, bueno... Eh, també intentaré fer-ho amb la màxima de sinceritat i a veure què podem compartir des del que, des del que tenim a, a la nostra posició política. Uh, abans diré una cosa, que, um, la, primera, la primera cosa era l'explicació del projecte polític. Jo um, suposo que aniré votant en, en dos nivells. Uh, una cosa és la part, el, el, projecte com a, el projecte polític com a tal, i una altra és la, la meva participació en aquest projecte. És a dir, Um, vull, el, el que defensaré en tot cas serà la meva posició personal i que pot fer una persona que se considera revolucionària un projecte que naturalment no ho és Això, aquesta és la part interessant que, que pot ser, entenc que, que, ha de, que ha de sortir al debat i que, i que pot ser més interessant per intercanviar idees um, com sabeu Som Palma és un projecte que surt d'una assemblea de Podem que, que se volia o havia de presentar-se a, a les municipals del, del passat mes de maig i volia fer un, un projecte eh, semblant, de qualque manera, el que, el que se va fer a, a Madrid o Barcelona, per aglutinar el màxim de gent possible per, per guanyar una institució, una institució, en aquest cas l'Ajuntament de Palma, i posar-lo al servei de les classes populars. Gràcies. Um... Sí, és, és precisament això el que el va, es va crear és un, és un projecte al qual participa la gent de Podem i un, un, poc, un, poc de gent, i un grup de, de gent més que no participava abans a, a Podem però que sí que, que s'hi va, va engrescar un poc a participar al projecte de SOM. Sobre, sobre les línies de treball, eh, la nostra participació institucional evidentment ens marca i ens menja totalment eh, el, els tempos i diria jo bàsicament a dos nivells. Primer, el, el que marca la gent de l'actualitat política eh, i segon, el, pel, programa, pel programa de, de govern que, que tenim i que marca la, la, nostra, línia, la nostra línia de ruta. Eh, naturalment, des de la meva visió personal, que comparteixo, per exemple, amb el que, que deien en Emilce, de, de construir contrapoder i espais de, de, de participació i de, de decisió, de la gent, és molt difícil des d'aquest projecte amb, amb els recursos que tenim, fer les dues coses i ja, aquesta, bé, ja potser m'estic avançant i, i parlant d'una de les limitacions que, que sortiran després. Sobre, sobre el com, sobre les pràctiques polítiques, dir que, mm, diria que és un projecte que funciona a tres nivells. Amb una, amb una direcció política, amb un segon nivell de participació de, de, de grups de treball de de discurs polític i de, i de connexió sobretot amb el que són els cercles de, de Podem on hi participa moltíssima gent de, de barris que la major part diria no havia participat mai a, a cap espai polític I, per, i el tercer nivell és, és l'assemblea eh, que al final bé decideix un poc les, les línies eh, generades estratègiques del, del, del projecte. Ara donarem pas en el segon bloc d'aquest acte, que és possibilitats, limitacions i contradiccions. L'hem estructurat en tres preguntes. Vos les llegeix. El ja les han preparat amb anterioritat. Primera, quines transformacions estructurals es poden fer des de la institució i quines limitacions es troben? Segona: fins a quin punt institucionalitzar les lluites és profitós per a aquestes? I quins perills comporta? I tercera, quines estratègies seguiu per a fer compatible l'horitzontalitat, l'autogestió i l'assemblearisme de les bases amb la jerarquia, la delegació i l'especialització de les cúpules i o representants? Això són les tres preguntes. Donar paraula a la Marina d'Alternativa per Poyansa. D'acord. Uh, respecte a la primera pregunta jo crec que és clara quines, uh, transformacions, quines transformacions estructurals se es poden fer des de la institució. és evident que cap transformacions estructurals i des d'un ajuntament encarament, vull dir, pensar que podràs canviar qualque cosa uh, a nivell de sistema o, o xerrant de transformacions estructurals des d'un ajuntament crec que és anar bastant enganat. Si la pregunta anava per si se pot fer qualsevol tipus de transformació d'un ajuntament, bueno, se pot intentar qualsevol cosa, és evident. I, i això suposo que és allò que fèiem o que estem ficats. Uh, molt també en la línia veiades inclús de, de, de resistir, no? o d'intentar, o d'impedir d'un lloc, que després veurem si és l'adequat o no, per intentar resistir des d'un lloc a determinades agressions o a determinades Uh, amb vestides que, per dir-ho de qualsevol manera que te venen no? um, les limitacions són moltes però clar, les limitacions a nivell leial en quant a competències que pot arribar a tenir un ajuntament en quant la normativa a la que al final, final estat són més una, una, una normativa que és recentralitzadora una normativa que és privatitzadora inclús però tot això ja està molt clar i està molt dit, I, i tothom ho té clar. Però jo crec que hi ha un altre tema que m'apareix que a vegades no se, no se diu abastament, no? o que se dona com per suposat que això no és així, i jo no sé a Palma, però mmm, a Pollença, o potser no, sé, no ho sé, a un poble, no? però a Pollença hi ha una altra limitació, i la limitació és la cultura de xalet. La cultura de xalet és allò ja fa que la gent està acostumada estar així i al final de mes parar la mà. I la cultura gesta de Chalet implica que doncs, la gent no fa res, vull dir, no s'ajunta per fer res, està, vull dir, no sé, socioeconòmicament, igual no és un lloc, eh, és, un, és un espai un poc advers, però fa que no hi hagi mm, cultura de l'associació enigma, vull dir, de res. Per tant, Inclús que algunes transformacions que tu puguis pensar, bueno, pues podríem fer a nivell de, uh, no sé, de participació a l'hora de veure. N. ara estem, per exemple, um, fem feina amb un reglament de participació nou per intentar introduir altres, uh, altres formes de, de prendre decisions. Volíem pensar a la figura d'una assemblea oberta que que caràcter vinculant, etc. moltt bé. Però fas això pensant, no? i moltes de les coses que dèiem a vegades és pensant que hi ha una gent organitzada de fora que quan tu donis, quan t'hi hagi aquesta oportunitat de, de, de poder participar, participarà, però és que aquesta gent no és, ¿Vale? o sigui que les limitacions no només són de la institució en si mateix, el manco en un cas concret, que nosaltres xerrem amb la Pollensa, les limitacions també són de l'altra banda, uh, altres formes d'economia, bueno, és que no hi ha cap tipus de cultura de cooperativa per exemple a Pollensa, Sí, tu pots eh, dir, bueno, pues anem a veure si d'es de l'Ajuntament, ja que a hi haurà contractacions i coses d'aquest tipus, onem a introduir clàusules perquè se contratin abans una cooperativa. Molt bé, però és que les cooperatives no hi són. Val. Sí, se pot mirar a lo millor, dir, bueno, pues a lo millor d'es de l'Ajuntament, sí, se podria, no ho sé, fer feina en eh, donar formació de com crear cooperatives, etc Val, però... Ho deia això perquè moltes vegades m'apareix que només se pensa quan les limitacions venen d'una banda i de pendabon eh, hi ha altres tipus de limitacions i apollant en altres pensatges degut a això a la cultura d'hoxalet. Um, sobre el de l'institucionalitzar les lluites, uh, jo, si es, no, ja, jo no, no veig unes respostes, és evident que amb aquest tipus cas pues, intenten gestionar les contradiccions com pollis. evidentment hi ha pros i ha contres, Dules les lluites eh, a, a l'institució, te dona, dona una alta veu que si no, a vegades no se té o no té tanta, no té tanta transcendència, però clar, per altra banda, evidentment du les lluites d'un nivell institucional, desmovilitza. Per tant, se tracta de mirar per on sí, però no tenir clar a on la lluita i qui l'ha de doter-me, U que estiguin fent feina de, de l'institució, no copar una cosa que no ha de ser copada, però, clar, també té... Vull dir que no, no tens una resposta clara en això. Té pros i contras. Hi ha tota una sèrie d'informació prèvia que si no estàs fijat en un peu, dir l'Ajuntament, no t'enteres. I a lo millor sí que després, sí, se crearà una plataforma contra eh, una construcció que volen fer de no sé què. Molt bé, però si aquesta construcció, a lo millor en un moment en què t'enteres, això ja està tot fet i decidit i, tot, i, tot, i tot, totes les coses ja tancades. Per tant, tenir informació prèvia és un avantatge molt moltes de que ara, en això, per exemple, a Pollença, volíem fer una ordenança de Cibirma, com això que varen fer a Palma. Al final no, no la, no la varen aprovar a Pollença. Clar, nosaltres teníem informació de primera mà de que s'estava fent això, de que hi havia un arborrany, de que de, de, de l'Ajuntament s'estava fent feina amb això. Podria passat que no m'haguéssim enterat de res i, i, bé, i després, en el final, quan ja està aprovada és quan surt la reacció. Però si sí que tenir una informació prèvia te dona un avantatge de que ara a poder aturar o no coses o veure si s'ha de muntar qualsevol tipus de resistència o, o no. I finalment, pel que demanàveu sobre les estratègies eh, a utilitzar per, per intentar eh, combinar, diguéssim, o, o garantir l'horitzontalitat davant, no sé, la jerarquització, on al final la presa de decisions eh, més verticals que s'associa eh, a fer feina a l'institució, bé, bueno, nosaltres tenim més o manco ben muntat, crec. Fèiem una assemblea mensual on decidim les coses que podem decidir, o, o sigui, que podem preveure, ja sigui el que s'ha de dur pla, les votacions que s'hauran de fer a ple o, o altres coses que no tinguin res a veure l'Ajuntament, però que nosaltres fem i duim a terme, allà ho decidim. Però I després, lògicament, tenim eh, un grup de correu electrònic per si surten coses que no ho pot preveure i de les decidim per allà, prioritzant gairebé la majoria de casos o consens, i després responsabilitats, repartir responsabilitats entre tota la gent possible de dins de l'organització i inclús fer un pot de feina el, el, el, moltes vegades la, la, la dinàmica interna que se crea en de l'allà. Ja. O sigui, gent de dins la mateixa assemblea que, bueno, com que tu ets un regidor, eh, m'hauríem de fer tal cosa i com ja s'adona per suposar que ho faràs tu, no? Hi ha un... I, i això et sent anar conscient i intentar dir això és un tema que a tu t'interessa molt bé jo he d'anar a l'Ajuntament i tal però ho prepares tu ¿Vale? perquè si no al final s'acaba donant totes les feines a un i se trata d'intentar anar en sentit contrari en això i finalment quan que a vegades hi ha coses que són regidors que un moment determinat no podies haver previst i has de prendre una decisió d'una cosa que s'adur ah, a votació i ningú sabia ja s'aduria a votació i tu te trobes allà i allà has de prendre una decisió i a millor no ho has consultat a l'assemblea o oh, hi ha un canvi i has de canviar la, el sentit de la votació i clar, no diu, bueno, i d'octes tens, bé, però el dret a es, es partit per una determinada opció, per tant, l'art de prendre en un partit, de qualsevol manera, pues, se pren una decisió i normalment nosaltres en el que mos pareix que seria més acceptable per l'Assemblea i finalment a l'Assemblea passes comptes. Ja està. Un bon record que ara teniu 8 minuts i no 5 però un. I moltes gràcies per ajustar-vos en els temps. Ho esteu fent molt bé donant pas a en Javi de la Coordinadora Libertari. Bé, jo primer començar que començar eh, dient que jo aquí expressaré la meva opinió personal, perquè com us he dit que la Coordinadora hi ha moltes sensibilitats i que en aquest sentit el eh, que dic ara és una reflexió pròpia, no? diguéssim. Eh, bé, primer dir que que jo sí que reconec que des de l'esquerra institucional es poden fer alguns canvis. No? Eh, el debat és si, si aquests debats són, ai, aquests debats, perdona, aquests canvis són, són estructurals, no? que és el que es, se preguntava. Eh, jo crec que en general eh, sempre són de qüestions que, en, que són secundàries i quan dic secundàries ho, ho dic en el sentit que no afecten el funcionament normal de de la mega màquina capitalista en la que venim no, vivim immerses al nostre dia a dia, en la vida quotidiana, en el treball, en tot, i no són eh, tampoc una amenaça al sistema d'administració social en el que estem. És a dir, en aquest sentit, eh, no sé, crec que no en puc estendre per el temps, però proves que això no és així, doncs, no sé, un exemple actual tenim en, en, un, en un procés que jo considero que ha sigut un fracàs absolut, que és el, la, la, la força de Siritsa a Grècia, no? per exemple, és a dir, una, una força en la que havien ficat doncs, un munt d'esperances, moltes, moltes partits de l'esquerra, també a l'estat espanyol, en particular, a més, eh, gent d'esquerra, o el que és, és conscient, conscient d'esquerra anticapitalista i que ha sigut incapaç, diguéssim, no? des de les institucions de, de senar res, amb mo, mo, molt d'acord amb tu amb el que deies, de, de que si no hi ha que no? bueno, hi una història a fora, no? i el problema és si ciritxes si més un, un inconvenient o, o, una, o una eina, no? perquè justament a fora hi ha aquesta mobilització social que, que es necessita per a, per a fer un pas important, i tot això que no era cap, cap decisió ultra anticapitalista ni, ni, ni res, no? és a dir, que era sortir de lògiques de l'austeritat de la Unió Europea i no però que no hi ha cap cosa de desafiar la propietat privada com pot fer, no sé, des de l'acció directa una ocupació, ni recuperar una política segrestada per l'Estat, no? no estem parlant res d'això i ni, ni això han sigut capaços de fer, no? És a dir, que jo crec que, que aquí hi ha molts més exemples de que eh, es demostra aquest digam entre l'Estat i el capital que és, eh, que és indissociable des del meu punt de vista i que eh, entrar des de les institucions ja està amb les mans fermades per a fer canvis estructurals. Justament estàs entrant dintre de la, de la maquinària política que legitima cada dia aquest, aquest sistema en què vivim. Llavors, com a anàlisi més de fons, jo crec que, que, que convé fer que, que, el, que el capitalisme necessita l'Estat per avançar i per imposar dia a dia com es va transformant les seves, eh, les seves demandes i imposicions. I que aquest ho fa en general sempre, eh, o quan, eh, quan avança millors, és quan fa un pas amb la dreta no? i després un altre pas amb l'esquerra. que vull dir amb això? Pues que, que el capitalisme sap bé, que si va sempre a peu coixet, a dir, sempre amb polítiques de dretes dures, no agressives... Eh, eh, no? criminalitzant, fotent molta canya i tal, què passa? Doncs pues que fàcilment amb la resistència popular, no? I jo crec que aquí és on crec que pues, partits i, i, i derives, diguéssim, institucionals cauen jo crec que en, en fer un favor a ficar una, a una passada amb l'esquerra, no? Una passa pues, que desmobilitza, que diu bueno, tranqui, faran alguns canvis, però que no canvia res i d'alguna manera, doncs pues, eh, aquesta aparèixer de l'esquerra momentània, no? Doncs que el, el sistema democràtic representatiu ha sigut molt hàbil en generar-ho, no? Doncs fa que llavors les, les lluites baixin un poc, diguis, bueno, això tot és una merda, però trànquil, que farem un parell de maquillatge i, llavors, eh, es maquilla un camí que segueix sent purament capitalista i dominació social. Aleshores, eh, d'alguna manera, jo crec que des de les institucions de la democràcia capitalista no?, en, la que, en la que vivim pues es canvia la velocitat, simplement, no? o si sigui, a la mateixa direcció, amb una velocitat un poc més ràpida o un poc més lenta, en funció de si el pas és amb la dreta o amb l'esquerra. Però que jo crec que, històricament, a part, crec que quan hi ha realment un canvi social que es pot considerar estructural és quan, justament, el el capitalisme s'entrebanca amb l'esquerra. És a dir, quan, no sé, un exemple històric és el govern de la, no? de la Segona República de l'esquerra, no?, en què, tot i fent un pas en que no es podia parar la revolució social que havia davant perquè a, a baix havia força, força real que s'havia fet de manera autònoma, no? Aleshores, quan a quan a perills i limitacions, eh, jo crec que en els profitors, eh, en general, institucionales lluites, o sigui, a curt termini jo crec que sí que pot fer més suportable, no? diguéssim, un en poc, no? la, la vida quotidiana, no? diguéssim, amb, amb reformes puntuals, però llegant ho amb les persones que han estat a la xerrada abans de, del dulce leviatat, és no? pues fer una mica més suportable, no? fer una mica més dolç una vida que jo crec que, que hauríem d'apostar per a transformar-la de veritat, no? I, a més, doncs es fa ser, si ens entrem en institucions, pues, copartíceps de la gestió de, de la misèria i de legitimar-la i d'alguna manera entrar en la lògica delegacionista per, de manera estructural. No? Llavors, jo crec que això és un, un problema a llarg termini i, a més, és, és contraproduent perquè fa de les persones d'una estructura que no la controlen. No? O sigui, des d'aquí, jo crec que, que s'ha d'anar molt, molt a l'oro. Llavors, una de les eh, pèries estructurals, jo volia comentar, que els canvis institucionals, el, el que és més fotut d'enveja és que necessiten les majories. O sigui, un sistema democràtic eh, parlamentar necessita majories. Eh, no? eh, en canvi, un canvi social o una lluita real... Eh, Uh, radical no necessita majories. Crec que és una cosa una que volia posar a la taula, de masses crítiques suficients com per ficar en escac l'estatus quo. No? Uh, de fet, la, la majoria sempre són conservadores en general, no? sinó que la, la lluita sempre és entre minories, el ha unes minories que tenen tant poder que entre quatre ens poden estar esclavitzant i nosaltres tenim una minoria que ha de ser molt gran no? per a fer aquesta massa crítica. Ah, llavors, eh, sabent el rol dels masks medis que hi ha, doncs el poder brutal que tenen, que tenen les masses controlades a nivell ideològic, això és un fet avui, eh, crec que incontestable, doncs què passa? Que molts partits de l'esquerra el que fan o feu en moments no, és eh, això, no, doncs, eh, no, no no fico tot el mateix sac, però en general, que no tinc temps de, de fer de discernir entre cada projecte, doncs, eh, no sé, fer recular o tenir por de que, clar, que si perden la majoria, perden el poder polític, perquè l'institució eh, necessites la majoria social i, i per lo tant, doncs, eh, això hi doncs, s'ha vist amb Podemos, hi s'ha vist amb Siritsa, hi s'ha vist amb un munt d'històries. Altres perills és que la maquinària no, del, eh, està ensamblada al capitalisme com d'ella i, tant, hi ha, hi ha diversos perills més. No? És a dir Primer, que autoenganyar-se creient ser capaç de poder, de poder utilitzar l'Estat al marge del capitalisme. No? I això jo crec que, que, doncs que només sabem que l'Estat depèn del crèdit dels bancs, no sé, que crec que fins i tot no un xaval així per tipop manera que això és un problema, no? És a dir que això és un autoengany que crec que es cau sistemàticament des de l'esquerra que entre en vies institucionals i utilitzar l'Estat implica devenir governants, no? I per tant, imposar doncs, un monopoli de la força bruta, un punyable estan de la llei, això, no? O sigui, és a dir, fiquè l'esquerra al poder i ha de seguir, no? Si s'escreu aquest aquest paripèdra de la democràcia parlamentària, ha de seguir doncs apretant i condemnant amb les lleis que ja hi ha fins que no es pugui canviar, si es que les pot canviar, etc. Per tant, ja actua d'entrada com una minoria que imposa, no? I que des del punt de vista resta en la política, una cosa que podria estar als carrers, que podria estar als barris, que estar, i que l hauríem de crear allí, dins dels parlaments o, o, o les institucions. Aleshores, en quant a les estratègies per a fer compatible l'horizontalitat i a més, eh, bé, a la coordinadora, doncs, eh, com us deia, ens organitzem de manera assembleària, no? perquè creiem que la D'alguna manera doncs, és l'eina que trobem i que històricament hem trobat més potent per a eh, que no existeixin representants ni, ni cúpules eh, instituïdes, no? que es faciliti la nostra especialització, que es minimitzi al màxim no, els rols eh, dels poders emergents. O sigui, les enemes de poder a nivell micropolític també són en una assemblea, però creiem que és l'eina més fàcil per a poder-los controlar, balancejar-los, etc. En canvi doncs, altres organitzacions, no? Doncs, eh, no? sé, en el cas de, no sé, de, de, de Son Palma, per exemple, que està més ligat a, a, a les línies de Podem i etc, no? Doncs, eh, jo les estratègies que jo trop, no? Després al debat supòr que sortirà més, doncs crec que són un pur espectacle no? en general i com dèiem Bernat abans són una apropiació d'idees que venen des de les bases i que bàsicament és una estratègia de màrqueting electoral que a la pràctica doncs aquests partits no funcionen així molt bé i hi altres partits com pot ser la CUP doncs per exemple eh, i tu ho has mencionat també abans doncs eh, crec que encara que hi hagi una voluntat real en el, molta gent que jo conec no? d'aquestes candidatures d'unitat popular eh, de hi ha una impossibilitat real que imposa la institució per qüestions com has dit tu d escala de burocràcia i de tempo, i llavors jo crec que és un autoengany també eh, eh, entrar, sobretot quan és una escala gran és un municipi petit, potser sí, però per exemple si a Palma entreu no sé si podreu aconseguir una dinàmica assembleària amb els tempos que us pot imposar l'Ajuntament no? eh, i ho deixo aquí uh, Començ directament Començament no? uh, Bé, respecte a la primera pregunta, que era sobre els temes de les transformacions estructurals, si es podien fer, coincideix com es queden fins ara, que evidentment des de institució municipal no es poden fer transformacions estructurals, tot i que evidentment se pot contribuir a un cert canvi, a una certa millora. No? Que hi hagi un canvi no vol dir evidentment que hi hagi ruptura, del, del municipi es pot contribuir en aquest canvi, però en qualsevol cas és un canvi de mentalitat o uh, un empoderament, uh, un empoderament de, de sa gent. El fet que la institució més propera a la ciutadania estigui governada més o menys per sa gent, és a dir, que, que no és sinònim que estigui governada per Partit pro-racistes, evidentment i que es puguin fer fins i tot mesures importants, com es fet de remunicipalitzar determinats serveis bàsics. Evidentment, tot això són millores que poden contribuir a un cert canvi, però que, òbviament, no són reformes en qualsevol cas o no són transformacions estructurals ni molt més la ruptura amb el sistema. Per tant, eh, tenint aquesta idea clara, no? que no, mo, no, no poden modificar mai de res el, el problema, que eh, els problemes, evidentment, el sistema capitalista, el sistema econòmic i també les pròpies institucions, que és el que comentava ara el company. No? Per tant, el sistema capitalista o les legislacions que estan per sobre dels ajuntaments són les que en el final es la vida de la gent. I els municipis l'únic que poden fer és gestionar dins els marges que permeten aquesta, aquesta situació. Però vaja, és evident que el marge és molt, molt poc i molt pobra. Sobre el tema d'institucionalitzar la lluita, si és profitós o no, institucionalitzar les lluites suposa un perill evident i és el fet de debilitar el carrer. Per això és tan important que quan un projecte com la CUP o altres projectes de ruptura participen de les institucions ho facin amb el, convenc amb el convenciment de que, de que aquest espai, el de l'institució, només és un espai més de lluita i no l'eix sobre el que tot gira. No? I els paris també evidents és que la lluita institucional amb el que implica de voràgine mediàtica, d'absorció de temps i de militància, vull dir el carrer i ompli les institucions. Unes institucions que, a més, en si mateixes no proporcionen cap àmbit de, de transformació real més enllà, com hem dit, de la pura reforma eh, del sistema. I a ja vegades ni tan sols aquesta pura reforma. Eh, però si el que pretendem és rompre amb aquest sistema i crear-ne un de nou, el pas de la lluita mai podrà ser, mai hauria de ser institucionalitzada perquè això significa, significarà l'anul·lació del projecte real de ruptura. Com deia David Fernández, que tant li agrada fer cites, al el citaré ell, que Matrix uh, sempre és Matrix, és a dir, per tant, les institucions, aquestes institucions que tenim, sempre seran un espai on, on com a molt, anar a fer lluita, lluit, lluita ideològica, on anar a impugnar el règim, a desobeir la por, a aixecar catifes i, com a molt, intentar bloquejar rateades, però poca cosa més. Uh, després, bueno, intentaré contestar un poc a preguntes així mesclades. Però bé, um en relació a les institucions, torna a dir un poc que estan, o que semblen i que estan fetes i pensades per generar eh, aquesta mm, voràgine d'activitat un poc que comentava la Marina en al principi no? que molta paperassa, moltes mocions moltes, molta activitat de burocràcia, que a més és inversament proporcional a l'efectivitat de, de les seves iniciatives i, i, i resolucions. Per tant, si entenem el municipalisme com a construcció i, articula, i articulació de contrapodes i contragegemonies en tots els àmbits de la vida municipal, eh, pot ser les qüestions lligades a les eleccions municipals a lo que implica presentar una candidatura són lo que, que nosaltres mos creen més controvèrsies i les que podrien contenir, a més, més riscos de cara a l'integritat de qualsevol projecte de ruptura. Per tant, aquest parís poden venir donats um, per no haver entès els uh, ritmes dels col·lectius i de la gent que hi participa, per l'aparició de lògiques que responen interessos aliens més que interessos propis Uh, per pues, fet de la pressa, que solen marcar um, els calendaris electorals, no? Això que són els que ens marquen quan ens han de presentar, de quina manera s'han d'organitzar i si, com s'ha de participar en aquestes eleccions. No? Per tant, uh, són lògiques molt allunyades de la participació popular i de moviments socials. Uh, un d'aquest paris, que, que com deia, sol ser de la pressa, a més, apuntar que el moment actual és el moment clau i el moment determinat i que, per tant, d'alguna manera es pot assistir a la perversitat de, de que es cregui que, que, per no fer tard, tota l'expectativa ha de ser reservada a les institucions, és a dir, ara és el moment perquè socialment la gent està motivada, han de fer canvi, ara ens hem de presentar, molta gent de vegades ens ha demanat com és que ara vols presentar la CUP i no, no vos heu presentat a les eleccions que fa, fa no res, ens no? podríeu haver presentar Evidentment, no, per nosaltres no tenia cap tipus de sentit, no, no, no, no és aquest l'objectiu. Uh, aniré a intentar resumir una mica més. Um, bé en qualsevol cas tots tot aquest perís s'han de pensar que s'han de tenir molt presents i, i pensant que només hi ha una manera d'afrontar-los que és amb organització, organització, organització, lluita i organització. No? I amb una base sòlida, amb el Fred de mà posat permanentment a fi que la velocitat i el funcionament de les institucions no, no, no ens acabin per engolir, i pensant que, que si l'organització i la lluita al carrer no està prou consolidada, la participació institucional per si mateix no fa més que legitimar unes institucions que simplement gestionen conflictes i que, a més, gairebé sempre els gestionen en benefici i els resolen en benefici de, dels que més tenen. No? Només amb, amb la lluita al carrer podrem fer eh, de la lluita institucional una eina al servei dels, de les classes populars o almenys podrem intentar que sigui una eina al servei de les classes populars. Per tant, continuar mantenint el control en la presa de decisions quotidianes, seguir promovent el lideratge col·lectius i compartits, aprofundir en la participació política de les dones i que, a més, la institucional no absorbeixi sa lluita en el carrer. Sobre el tema de les limitacions, jo diria que puc parlar de tres nivells de limitacions. Per una banda, dins el, dins el nostre propi projecte, hi ha limitacions evidentment molt importants pel que deia abans, uh, per la pròpia naturalesa del projecte, una, una d'elles és que hi ha molt de temps, molta, molta de feina i molta de lluita que se'n se va uh, internament a un projecte, que t'hi trobes uh, la lluita, diria, clàssica per... per per fer un, una imatge del que, del que és entre menchevics, bolchevics i oportunistes, eh, és cerca que, que molta, de la, molta de, de la feina que fas és precisament eh, interna. I això és una, és una limitació molt important per fer feina a la línia en definitiva que el Mancollo personalment voldria. Per una altra banda, a nivell de, la, de les institucions, eh, sobre quines limitacions trobem o, o, o si... Si es poden fer transformacions estructurals, diria, en tot cas, des de quina institució? Evidentment, com, com ja s'ha dit abans, des de l'Ajuntament les, les limitacions són màximes i sobretot a tres nivells, a nivell competencial, a nivell, a nivell tècnic i a nivell econòmic. És a dir, el, el marge que realment tens per, per fer coses, eh, directament, ja ho dic, de, des de dins de, de, del govern, és, és, molt, és molt limitat, és, és superlimitat. Super i, per una altra banda, un tercer nivell de limitacions parlaria de, de les pròpies, bé, de, de la, la naturalesa de les relacions que es creen entorn a la, a la dinàmica institucional. Uh, una dinàmica constantment des de dalt a baix, que ja, que ja està presa que, i que has d'intentar trencar per, tot, per totes les vies, però que, que, se, que, se, que se manté si mateixa. I, uh, després, um, també m'afegeixo a l'estat del, dels, esta, dels, dels moviments com a, com a limitació, no? Uh, ja un poc vinculant a l'altra pregunta del, de fins a quin punt desprofitors institucionalitzar les lluites. Jo crec que aquest no és, uh, o no ha de ser mai l'objectiu, però sí que és cert que el, la força dels moviments els darrers anys ha estat defensiva al, fin, al cap i a la filla. ha estat una, una força defensiva. Uh, la, un dels nostres objectius, diria jo, és reduir intentar reduir el nivell d'agressivitat de, de la burguesia, de les classes dominants eh, que, que han fet servir les, les institucions mm, la, dins la pròpia dinàmica capitalista, que això no se, no se pot llevar, a més, amb, amb més agressivitat per, per atacar les classes. Clar, eh, ocupar aquest espai eh, el que te pot fer és eh, intentar facilitar l'organització de la gent en un sentit positiu, en un sentit de construcció aquest entenc que hauria de, hauria de ser l'objectiu que, que els moviments socials no s'organitzen no només a un nivell defensiu sinó a més a, a un nivell de, de construcció i que, i que mai no, no serveixen en tot cas uh, la, els partits o la institució per a, per a institucionalitzar les lluites um, Quines estratègies Bé, sobre, el, sobre el tema del projecte doncs, uh, hi ha Dues, dues línies de treball. Una interna del propi ajuntament, que és intentar realment canviar l'estructura interna en tota la dificultat que això, que això comporta, eh, de, de que les decisions no siguin eh, només eh, part d'aquesta de, de delegació de, de, sobre les regidores i regidors, sinó que a més hi hagi espais on realment se pugui decidir sobre, sobre el pressupost. Eh, per exemple, eh, bé eh, creant espais... Eh, diria temàtics de, per àrees per, per poder decidir que, quines són les polítiques que realment se, se, se, a terme, se porten a terme des de, de l'Ajuntament i un altre a nivell de partit és uh, intentar crear uh, que les assemblees siguin al final uh, decisives realment i que, um, i que siguin de um, rendició de comptes Això ho, ho intentem fer com a mínim Uh, setmanalment semanal, uh, amb assemblees de barri al qual, a les quals participa doncs, això, gent, gent dels barris per a, per a donar compte de, del que, que s'està fent a l'Ajuntament i de quines coses, uh, quines són les, les necessitats més urgent de la, de la gent dels barris. En, en tot cas, tornant a la part de la, de la transformació estructural, queda, queda, claríssim, queda claríssim que a nivell de, de l'Ajuntament i en general diria que uh, atacar la, la pròpia estructura del sistema capitalista uh, no és possible per, per, per aquesta via uh, només. El que, el que pot, ser, pot fer, sí, um, petits atacs que no representen uh, re, però en el sentit del, del fons del, del, cap, del capital, del capitalisme, però, però que sí poden representar uh, una passa important per el, el mentrestant, diria. No? Que, com viu la gent ara, com viu la llacia, com, eh, com vull dir. Ja com viu la gent ara i, per exemple, sobre el tema de, de, de desnonar més. No? Eh, és important eh, fer passes en aquest sentit per, per intentar aturar-los eh, també des de, des de les institucions, més enllà de l'autoorganització de la gent a través de la, de la PA i altres i altres eh, espais eh, d'autoorganització. És a dir, no és això també atacar de, de qualque manera el nucli del, del capitalisme europeu, intentar que eh, aturin de de treure benefici d'aquest negoci macabre. Obrim ara un espai d'uns 20 minuts aproximadament de debat. En Lio, presente, uh, prendrà el torn de paraula. Com he dit abans, prioritzarem amb aquelles persones que no hagin parlat abans i... Vos demanam que no em fa cau les vostres intervencions cap a fer preguntes directes aquí, sinó que intentem un poc donar veu en aquest costat deaquest taula que encara no et xerrat. Algú vol començar? Hola, què tal? Eh, yo solo tengo una pregunta, así no me ofender. Eh, ¿Qué tal se vive del sistema capitalista, por no decir del cuento? Aquestes persones tenen entorn de paraula igual que vosaltres, eh? és a dir, que qualsevol pot contestar en realitat. I si algú de aquí vol contestar, que ho digui. Bueno, pues jo m'apuntaré jo mateix i ja està. Bueno, jo volia comentar unes coses no? que encara que, que, que crec que són problemàtiques i crec que impregnen tots aquests discursos. Sí, aquí. Vale. El primer és el problema de la governança, que en general aquí s'està xerrant de governar. El títol de la xerrada era de venir governants o de venir governables, el problema és la governança. No volem que ens governa ningú. I això, jo crec que vosaltres ho compartiu. Ningú vol que, que, que està governat, no? I el problema és que les dinàmiques institucionals duen a un govern, duen a, a, a un procés de, de, de, de, de governança. I, I aquesta crítica eh, diguem-ne que és més greu encara quan diguem-ne tot la gent que, que avui està eh, representant o, o portaveu d'organitzacions polítiques són gent de la nostra generació que que inclou eh, pràctiques en el sentit de mitjans de, de nous mitjans de comunicació per Internet, tal i qual que jo, en el meu, jo crec que és la nova governança, tot això del Twitter, de gestió de comunicació, tot això de, del community manager, tot això és la nova governança, la nova forma de, de crear discurs, de crear consens social. Això és un problema. perquè si, si són tècniques que, que, que afavoreixen, com s'ha comentat ja, però que, que, que duen a, a una nova governança i hem de reflexionar perquè el poder també muta en aquest sentit. No? en el sentit de. de tal. Després, vull fer algunes crítiques eh, concretes. Es, es xerra de cavall de troia, en no? una part es xerra de cavall de troia, en altra part es xerra del centralisme de taulell, en altra part es xerra... Bueno, que el problema d'això és que, sí, podem anar amb el discurs del cavall de Troia, sí, podem anar amb el discurs de, de, del centralisme del taulell, però el problema està en què ens deixem enrere amb aquest discurs. Perquè, clar, entrem a, a, a les institucions intentant ser el cavall de Troia, però hem de reduir un munt de la, la nostra pràctica política i hem de, per exemple, en el cas de la CUP, és l'espectacle. Es, vull dir, hi ha, hi ha un espectacle... Eh, entres dins l'espectacle de, dels mitjans de comunicació, d'intentar crear, d'intentar entrar a l'esclatxa dels mitjans de comunicació... Això és un problema, perquè una altra vegada això indueix a crear un consens des d'una jerarquització, perquè no tothom té aquesta veu, no? Després, sobre el, que, el, el centralisme del tauler, està claríssim que això és el que fa reduir el, el discurs, el discurs en el sentit de la radicalitat de, de la vida quotidiana, no? Eh, que volem canviar la vida quotidiana, no volem canviar un govern perquè sigui un altre i tal, volem canviar la nostra vida quotidiana, volem canviar la nostra forma d'organitzar-nos, volem organitzar-nos, volem canviar la nostra forma de conviure, volem evitar la vida. I això jo crec que és el problema central, que la institucionalització el que fa és diferenciar entre el que és la política i el que és lo polític la política és aquell espai parlamentari bla, bla bla bla, hi ha una representació bla bla bla lo polític és lo que fèiem a les places, que era ens juntàvem allà, habitàvem un espai comú i xerràvem uns o altres quines eren els nostres problemes Quins són els nostres problemes ara? Doncs ara mateix, jo què sé, el nostre problema és que necessitem una cuina. És una xorrada. És una xorrada, no? Però a nivell local és el nostre problema. Ho solucionàvem. Ara què necessitàvem? Doncs necessitàvem menjar. Doncs solucionàvem. Ara què necessitàvem? Doncs necessitàvem tapar-nos. Doncs ho solucionàvem. I així anàvem construint l'habitatge propi de la nostra vida. Això és lo polític. Les nostres necessitats, solucionar-les nosaltres mateixos. La política és una gestió de les nostres necessitats. Això és un problema. No? Jo crec que això, jo crec que, sa, que és una de les contradiccions. No? I després la ficció de les eleccions. Les eleccions són una ficció s'ha xerrat de les majories. És una ficció. Vull dir, aquí el que s'està creant, és una, ja tanco, és una ficció de una altra vegada legitimar una governança de les eleccions, igual que el referèndum. L que únic que fan no és no, no podem xerrar ja tranquil·lament sobre quins són els nostres problemes de vida. el que fan és legitimar i crear una il·lusió, Deé que la nostra veu està representada ja és infinitament impossible, perquè no hi ha una nostra veu, hi ha infinites veus, hi ha infinites sensibilitats, hi ha infinites formes de conviure i infinites formes i, i posicions polítiques. Per tant, és una il·lusió i que hem que queim queim constantment en aquesta il·lusió. Ja està tanco. Bé, bueno, um, sí, oui. a vegades es parla com si existeixi una complementarietat entre la via institucional i la via al carrer i crec que la via institucional viu directament de forma parasítica de, de la lluita al carrer i crec que el que ha passat a, a Grècia amb Sirisa és una reflexió directa d'això de que no, no, allò allà no va fallar perquè no hi havia mm, la suficient força al carrer per ajudar al partit en la vida institucional fer el que havien de fer, sinó es tracta d'un lloc on hi ha molta força al carrer i la vida institucional va, va xupar i va subvertir i va, en bueno, part, uh, destruir uh, aquella força. I bueno, també com uns companys llibertaris van autoenganyar i, i van votar en, la, en el referèndum I, i diria que, que són, són els companys més, més derrotats, més uh, confusos ara, més que, que és com si havien desaparegut la, el seu projecte revolucionari i, i doncs, la, la seva participació amb l'Estat d'aquesta forma és una reflexió de, de la seva debilitat i, i que l'aposta la, per la vida institucional és una de les gran, grans causes d'aquesta de, de debilitat. Um, després per dir que bueno, la, la CUP a, a Berga, a Catalunya, um, ha votat per les lleis de civisme i on, on visc jo d'aquí, no sé, un any, dos anys, però que més, però aviat, a mi em desllotjaran per, una per una, un pla urbanístic eh, firmat per la CUP, tant la CUP com la CIO. I no sé, és molt probable que hi ha gent molt, molt maca dins de la CUP i gent sincerament capitalista, per una persona que a mi em fa fora de, de ma casa eh, és el meu enemic, i doncs no sé com... No sé com altres persones entenen això, però jo, jo en la història mai he vist una complementarietat entre la via institucional i, i la via de, de lluita al carrer, sinó que la via institucional sempre uh, termina menjant uh, la, la lluita al carrer, tant amb els socialdemòcrates, amb la revolució russa, amb la revolució francesa, amb, bueno, amb totes les revolucions, perquè bueno, només es pot governar persones que, que estan... Bueno, sumeses. La 6. Torno paraula aquí. Ah, perdó. Lio? No, que havia una allà. Ja. No, no, no havia una allà, ja, però no. no ja em torno de paraula. Hola. Bé, ja volia comentar un parell de coses arrel del debat que està sorgint ara. Jo, bé, d'una banda, crec que s'ha centrat, centrat molt el debat amb els temes, estic d'acord amb el que deia el Lió de la governança i de sa institució i tal. Jo crec que sa lluita institucional no, no té cap sentit sense sa lluita popular, sa lluita en el carrer. Em, crec que, bé, ara faig referència a sa que segurament és on jo me puc identificar més, vull detallar una cosa que és que la CUP no surgeix del no res no és un bòlet que ara per aquí Palma facis més sinó que neix no, de l'esquerra independentista d'un moviment polític popular que fa més de 25 anys que existeix a Mallorca que té una història determinada en els catalans crec que és important entendre això perquè sí que crec que existeix aquesta complementarietat crec que precisament Bueno, des de la CUP des de l'esquerra independentista l'objectiu no és canalitzar tota la lluita a través de les institucions ni engolir cap lluita sinó utilitzar aquest recurs com, com podria ser un altre per però prioritzant sempre l'autoorganització l'unitat popular no? com, es, com es nom indica i després d'altra banda també estic d'acord amb el que de que hi ha infinites... Mmm... I, bueno, eh, és molt plural, no? Cadascú, hi ha infinites identitats i formes de pensar i tal, però crec que en s'organització crec que hi ha de bo una organització popular, que la gent s'ha d'organitzar i per tant, quan, eh, si, si entrem en aquesta lògica, sempre, bueno, haurà de... o sigui, bueno, haurà de... Bo... Ah, no sé com explicar -ho, però bueno, que, que és això, no? Que s'autoorganització sa sa és l'única manera no? de poder plantar cara uh, a un conflicte o a, un, a una agressió, el que sigui. I ja, per últim, que estic un poc nerviosa, <ríe> uh, volia comentar que amb el tema mediàtic crec que és, és interessant aquest debat perquè sempre hi ha hagut diferents tipus de reacció per part dels moviments socials davant de la lògica mediàtica, no? Uh, passar des mitjans i in, in, no, intentar veure'ls com un enemic i intentar que no apareixin els mitjans. Crec que tampoc és solució. Crec que, malauradament, també s'ha comentat que els mitjans de masses encara tenen un pes ideològic eh, molt gran, per tant, no vull dir que haguem d'estar eh, entrant a la lògica mediàtica dels líders carismàtics i de no sé com a seguretat, sinó que crec que s'ha de també intentar trencar una mica amb aquesta idea de no apareixin els mitjans, perquè llavors sí que crec que, no, que és una via que per si sola no ha donat fruits. Bé, bona nit. Bé, jo ens ha toca parlar a dues persones de la CUP seguides. Jo, en primer lloc, pues, volia emplaçar a conèixer realment del projecte de la CUP perquè n'hi ha molts prejudicis en tornar a moltes coses, com en, com en molts altres àmbits. En primer lloc... Eh... Crec que la força de la CUP ve dels municipis, la força de la CUP ve dels pobles, i això enllaça amb el que deia l'IO de buscar solucions concretes a problemes concrets de la col·lectivitat dintre d'un poble. La feina que possiblement és més coneguda, que és la parlamentària, sencillament se va al Parlament a fer d'altaveu per a moltes lluites que s'han donat en Catalunya. Jo trobo molt interessant que en el Parlament per primera vegada s'ha denunciat la tortura, que és el gran tabú i, i el gran tema censurat eh, durant molts anys a l'estat espanyol i que s'ha pogut anar allà i dir mira, aquí és tortura. No només els Mossos, sinó la policia espanyola, etc etc. S'ha denunciat eh, el tema de les bales de goma que disparaven els Mossos i que deixaren a diverses persones sense ulls. S'ha fet mocions a favor del dret a l'habitatge. S'han fet tota una sèrie d'històries que més ja de la feina institucional parlamentària, que no es va ja fer a Isoc, sinó a fer una, una feina d'agitació, de situar sobre la palestra tota una sèrie de debats que, si no, no trascendirien a la societat. Jo trobo molt interessant que la gent del carrer, que no som nosaltres, que no estan polititzades, sàpiguen que tot això està passant a la nostra societat i que a la vegada vegen que n'hi ha una esperança per a dur endavant dels seus problemes quotidians a través de les institucions, que no les institucions són com algo intocable que no té res a amb ells, sinó que també es poden a conquerir. I jo trobo que això és l'interessant de la feina que, que fa la CUP. Després en els municipis, com ja he dit, el que es fa és intentar resoldre els problemes reals de les persones que és els que patim, doncs, per exemple, que no hi ha escoletes on durar els nens, que els immigrants, per exemple, no tenen assistència sanitària, tota una, tota una sèrie d'històries que, si no les fem nosaltres, ens podem posar aquí a divagar sobre lo fotú que està tot i sobre lo fotú que està la societat, però si no es pren l'acció i no s'intenten resoldre aquestes coses, continuarem amb aquest, amb aquest problema. L'esquerra independentista dur ja 30 anys fent feina de carrer i així n'hi havia moltes coses que ni havien transcendint ni s'havien canviat. Quan s'anar als pobles i es comença a, a dur la, la política real a les institucions és quan s'han pogut resoldre molts problemes que van més enllà de la gent polititzada o de la gent militant, que interessen a tota aquesta gent desmotivada que son las clases populares y que el único que bateis es el capitalismo en esos cards. Bueno, yo quería empezar agradeciendo al compañero haber recordado esto de que de que lo primero que habría que denunciar aquí es esto de ser gobernados, que es lo primero inadmisible, de lo que habría que partir. que No no, no sé cómo el pueblo admite esto de ser gobernado. Y, y siguiendo de ahí, quería atacar un poco una cosa que anda aquí flotando, y que no se sé si habla mucho, que es esto de como si pudiera haber en algún momento algo así como un buen gobierno, es decir, que como si de verdad el pueblo en algún momento pudiera llegar a tomar el gobierno y que me parece que es una cosa que habría que denunciar porque es bastante evidente que el Estado vive precisamente de hacer esas falsas diferencias, de repartir algún que otro bien al pueblo, de hacer alguna que otra cosa más o menos bien hecha y que esto a lo único que sirve es a tomar como naturales ...pues amenazas como esta de que te van a echar de tu casa... ...como que te van a construir un edificio terrible o un hotelazo en la costa... ...y estas cosas se toman como quien oye llover o como quien le cae una granizada... ...sabes, como si fueran, pues eso, naturales... ...y esto es lo primero que hay que denunciar porque no se puede olvidar... ...que ese, que ese hotel, que ese desahucio vienen del mismo estado y capital... ...de los negocios que se traen entre los dos, porque cada vez son más lo mismo en todas partes del mundo y difícilmente algo nacido del mismo seno del Estado va a poder volverse contra eso y creo que sería bueno en ese sentido eliminar la diferencia que hay entre esas dos cosas porque ningún gobierno ni ninguna tipo de ley va a parar va a parar estas cosas y aquí hay un un engaño muy grande porque cuando tú le estás diciendo que no a cierta ley o a cierto tipo de no sé cómo decirlo porque no, no me manejo en estos términos del Estado ni intento de hecho no hablar ni en siglas ni en partidos porque me parecen casi discursos vacíos que da mucha pena que la gente haya perdido incluso esa cosa de, del habla con contenido. Pero bueno, cuando la gente le dice que no a ciertas leyes se está olvidando de que por otro lado le está diciendo que sí a la ley como si hubiera alguna que es buena o algún gobierno que es bueno. Entonces también que no nos olvidemos de esto. ...que nada bueno se puede hacer desde los gobiernos porque sirven a, a eso... ...a que aquí hay buenos, allí hay malos y, y de eso vive la administración... ...que el único fin que tiene es administrar, no hay otra cosa, seguir administrando... ...y si para eso tiene que hacer falsas diferencias las va a hacer... ...en, es, en ese sentido me gustaría llamar un poco a, a la gente, a los compañeros... ...que han metido la pata en esto de las instituciones a veure a què estan servint, per més que puguin proporcionar algun bien, no sé, en qüestió de grau, pos pues que no deixa de ser un flago a favor que le hacen al capital. I i ves deixarlo ahí, a veure. Si no es se pot seguir. Només comentar que de moment tenim tres tons de paraula agafats per la resta de gent que vol dir coses, vos pues animem a que aprofiteu el tercer bloc on parlarem de coses més concretes del turisme i energia i se, com s'interaccionen per poder transmetir el que volíeu dir. Val? De moment tenim trastorn de paraula, passàvem en el tercer bloc i les persones que quedeu pendents mireu de instrumentalitzar aquest tercer bloc per dir-les, d'acord? Gràcies. Bueno, jo quería haceros un presente pero... Es que yo de música no tengo no tengo memoria, pero me gustaría que escucharais la canción de barricada de vuestra lentojuela. Véis ya demasiado y vuestro mundo es el de cartón. Con eso quiero decir que todo esto es nada más que una fiesta de, de democracia parlamentaria. Que vosotros simplemente sois... Sois un... Sois... El espectáculo de magia que nos venís a vender la, la estampilla. Y aquí los que venimos a vender nosotros es la idea. Yo creo que tendrías que hacer primero una reflexión, una lectura de dónde estáis. Y para los compañeros que participan con la CUP, o sea, los compañeros anarcosindicalistas que que, que, que apoyan a la CUP, que salen las noticias por ahí, Pues me gustaría tener una simple explicación de su contenido, al no ser claro y transparente sus páginas, y que me, me salta de sorpresa porque con la trayectoria que tengo de de afiliado, de afiliado militante y simpatizante y, y participante, me llega una confusión o de personas o de ideas, bueno de ideas creo que las tengo claras, pero de con, de con quién tengo de compañeros, no, y que dejéis de jugar a este juego y empecemos a jugar a nuestro propio juego. Buenas, ¿se oye? Sí. ¿Sí? No. Eh, bueno, yo quería eh, decir una reflexión, ¿no? también eh, una realidad que es nuestra realidad. Y es que eh, no somos tantas. O sea, las que nos implicamos en cosas, los que colaboramos en cosas, los que hacemos cosas, no somos tantísimos. Es muy difícil. Luego, los que estamos, pues estamos en muchas cosas a la vez, ¿no? Ay, ¿así? <risa> bueno. Eh, entonces, una de las realidades es esa, ¿vale? Eh, que haya... Alguienes, algunos por ejemplo, es, estamos en este sistema. Eso es así, ¿vale? Y, y hay que jugar todos, toda, a todas las cartas. Hay que jugar a todo lo que está puesto en la mesa. ¿Que hay que pasar por ahí? Pues se pasa por ahí y la gente que está dentro también ha de ser comprometida con la gente de acá afuera ¿no? y escucharnos y realmente poder hacer algo, ¿vale? vale Eso por un lado, ¿no? Eh, lo que es el, el sistema eh, mundial, estatal, político, ¿vale? Pero realmente tampoco nos, nos mandan los políticos, ¿eh? Porque nos estamos olvidando de, de, de, de lo que es eh, la economía, de lo que es las multinacionales, de los que de verdad gobiernan y de los que de verdad están moviendo los hilos, ¿no? Son eh, los monigotes, ¿no? Son otros otros que están detrás, ¿no? Y, a, y ahí, pues, bueno, es difícil llegar a, a eso, pero, bueno. La cuestión es, es como hacer este, este, vale, eh, evidentemente el Estado es, es un enemigo, sí, más eh, todo lo que tiene detrás, ¿no?, que, que son multinacionales, empresas y capital, capitalismo, ¿vale? O el neoliberalismo, como sea. Eh, entonces, yo no sé, ¿no? Como, como anarquista, porque sí, eh, es una cuestión pues eso de organizarnos los que estemos y poco a poco que se, pues lo que estamos haciendo, ¿no? Porque poco a poco se vamos viendo más gente acá y conociéndonos más otras personas, vale, pero es un camino muy como muy Poco a poco, vale, sí, por ahí estamos, ¿no? Eh, mundialmente eh, se reúnen, yo qué sé, cada dos años, en Latinoamérica, por ejemplo, se reúnen eh, todos los anarquistas de todo el continente latinoamericano, pues, yo qué sé, en el 2016 se van a reunir en Uruguay, en el 2018 pues se reunirán, no sé, si en Chile, yo qué sé, ¿no? Y, vale, pues acercarnos también a eso, ¿no? Porque realmente sí que... Sí que hay, bueno, a mí por ejemplo me parece súper bonito, sí, ver, me parece bonito que aquí en la Coordinadora Libertaria eh, que estemos todos aquí y que hayan dos personas de dos partidos políticos, que es como web, pues me parece bueno, como un acercamiento a seguir a machacar por todos los lados y ya está. Y a un torno ya breu y después la tabla volía echarla. Yo pongo únicamente mis dudas, era, o sea, que podría llegar a entender la toma del gobierno por un contrapoder popular potente, pero lo que no tiene sentido era como que se tomara el ayuntamiento, por bueno, refiriéndome a lo que decía Marina, y por parte del ayuntamiento se queje de la mentalidad de la gente de abajo, de la ciudadanía. Entonces no tiene sentido tampoco la posición de dentro de un ayuntamiento cuando se estás quejando de la población, cuando supuestamente tu posición en el ayuntamiento es porque el contrapoder te ha llevado ahí, ¿no? Has tomado el poder porque supuestamente tiene una base los cambios tienen que venir de abajo a arriba si es que tiene que existir estir la arriba pero si llegas a la arriba y pretendes cambiar el abajo no tiene ningún tipo de sentido únicamente ya estás o sea, el, el sentido a lo mejor en este caso no sé me han pedido dos turnos de palabra pero el tengo te tengo a ti y te tengo a ti Y lo que vamos a hacer es que, porque ya me habían pedido eh, y tenemos que cerrar este, y lo que vamos a hacer es que en el tercer bloque, como que intentéis juntar lo del tercer bloque, que es las crisis energéticas y tal, con, con este segundo bloque, si os parece, para ir avanzando. A ver, abre... yo... Jo volia comentar un parell de, un parell de coses. A veure, primer que, que no m'ha quedat clar, bueno, que ja saps que has de no fer preguntes i tal, però que és no és una pregunta a ella és una pregunta a totes les persones, no? De, no sé, aquí parla gent que són de les CUP, que, no? no sé si hi ha més gent del 3 per polla, és una pregunta que llanço en general, no diguéssim a... a... A, a, tota, no, a totes aquestes persones, no? És a dir, que, que pareix, si ho entès bé, per els discursos que ha sortit aquí, tant de l'Assemblea no? d'Alterterra de, de, de Repollència, com la CUP, fins i tot de son Palma un poc, no?, que estan molt d'acord amb molts dels límits, no?, diguéssim, que les institucions, d'alguna manera, no?, imposen, no?, de manera estructural, no?, S'ha parlat del tema dels tempos com ho has tret tu al començament, de molta burocràcia que fa ineficient moltes coses, s'ha dit per aquí també, no s'ha parat de de l'escala, jo ho he ficat abans a la taula també, i jo el que no entenc és així a veure si podeu explicar més per què ser-hi. És a dir, no sé si és només... Jo he sentit aquí una intervenció del company que sabeu aquí que no el ve a cara, del tema aquest de les vales de goma, de no sé què, ja ha parlat més de la Generalitat, del Parlament per què ser no? No sé, en sentit de més positiu, a veure si ens podeu no, donar-ho més arguments, perquè eh, ho heu parlat també, que hi ha molt temps dedicat aquí que no, no s'usem en altres llocs, no? I jo em pregunto de quina força més real hi hauria al carrer si tota aquesta gent estigués treballant al carrer. Quan dic al carrer, no vull dir només en manifestacions, estic generant autonomia, base, tema cooperatives, tema assemblees de barri, tema, no?, diguéssim, muntar fires, muntar, no?, etcètera, no? Diguéssim, de... que no vull dir que no hi siguin, però que tot aquest altre temps està clar que tothom té 24 hores al dia. No? Alors, el tema de ser una alta veu, jo ho fico en dubte pel tema de l'espectacle que ja s'ha dit i no ho repetiré. Uh, el tema de la no, l'agitació perquè des del Parlament es diu no sé què. Jo crec que una agitació que ens hagi de venir al Parlament, dubto que, que, va, que farà una gran transformació. És a dir, que jo crec que la agitació que podem esperar que canviï les coses és una agitació que vingui des de xarxa, que vingui extenent-se des de les bases. Jo, vamos, no sé, ho entenc així. I i l'altra qüestió de que no es vol construir líders, vull dir, és inevitable que es construeixen líders. I després, com que s'ha tret el tema de la CUP de la Generalitat, eh, que entenc jo que és un projecte que sí que s'ha separat molt de municipalisme aquí, no, perquè és, no, CUP, CUP Palma té el tema no, com a municipal mm, en, dintre la seva, del seu objectiu, però bueno, Palma com és una ciutat de, de macrocapital. No, vull dir, no, és una, Perquè jo estic d'acord que municipalisme llibertari o municipalisme tipus CUP en pobles, diguéssim, no, de, 100 a 1.000 habitants, fins i tot te diria que jo igual m'ho creuria que ja podem fer coses i tal, en, en aquesta escala pels problemes quotidians, però en escales tan altes és que, o, o dub, no és que o dub, que ho impossible, no? I, I la Generalitat, no sé, s'ha dit que la CUP és a fer la citació, ara la CUP, no sé, a Catalunya sí només farà la citació, però té un rol que ja li estan fotent tot el pressing els mitjans, no? A veure què fan ara, no? Perquè és molt còmode si estàs vivint de... si estàs vivint de, de tres diputats que pots fer citació, és veritat, però si, comences, si farà mateix, i no, votaran no, no sé, jo m'ho pregunto, no?, I, i com a CUP, pues, entenc jo que hi ha tots aquests dubtes. Bé, men, un perill de coses, és que hi ha hi tu, o... marina, o... Bé, mem, un sort ja molt de temes i, i després hi ha com a interpel·lacions directes i clar, ara, men, té més coses a dir, però uh, aquí hi havia aquesta loca de... Uh, a veure si no seria un contrasentit eh, el que havia dit... De, perquè, a veure, la representació que, no, té, nostre, que té la nostra organització a l'Ajuntament és d'una minoria. Entenc el que et vull dir? Que, mm, no, o sigui, el discurs que nosaltres duem allà no és un discurs majoritari nosaltres estem, estem allà posats perquè ens hi han posat allà una minoria que, de qualsevol manera, recolza les, les idees nostres. Entenc el que et vull dir? Que no és que, no és d'adjectar el que hi hagi, sinó que el mmm, que nosaltres anem allà i defensam i pretenem defensar no és un discurs majoritari ni, ni molt manco. Hi havia per allà qualcú també que, que ha intervengut que ha dit uh, lo institucional paresita sempre... Uh, la, la lluita de carrer, bueno, no ho sé, a Pollença. Ojalá fos així, ojalà, ojalà no perquè no és lo desitjable, però ojalà hi és una lluita de carrer d'això que dius, vamos, no és, no és, que pot tenir qualsevol utilitat de, de l'institució el que nosaltres fèiem? Bueno, lo millor sí, és seré molt breu, uh, uh, lo millor sí perquè intentant precisament que aquest discurs, que és minoritari, no ho sigui. Intentem que, que, que, que de qualsevol manera, arribi a més gent. I a potser això enllaçava ja també la qüestió d'aquesta si s'ha de fer feina per les xarxes socials o no. És evident que la militància no és un fort avui en dia. I, bé, fem el que volem perquè sigui o sigui, però no és fàcil. Volia... Interessa molt, molt breu, bé. Bueno. Amb uh, el tema de municipalisme, nosaltres ho entenem, com una cosa molt més àmplica del tema purament electoral i de presentar una candidatura. De fet, Segur Palma, ara mateix, ni mos plantegem el fet de presentar-nos a, a les eleccions. Vull dir, que ho facem d'aquí quatre anys o aquí vuit o quan no ho facem, podria ser, no? Fer municipalisme va molt més enllà de, de, de fer un, un llistat amb persones per presentar-se i que te votin, no? Per tant... Uh, tenim molt clar que uh, nosaltres pensant que la participació a les institucions, és a dir, presentar-te, que t'ho veu tintat el tal, només té sentit si realment hi ha una base organitzada, si realment gent ha gent a fer municipalisme, s'ha autoorganitzat, s'ha creat aquest contrapoder que se fa en carrers, si no, evidentment, a les institucions no fa falta que perquè no servirà de res. Vull dir, costarà molt que, que hi hagi qualsevol canvi mínimament significatiu, pensant, no?, que més enllà de pagar pedaços, pedaços eh, les dificultats no? de, de, de, de malviure en el sistema capitalista, no?, per tant, en aquest sentit, que això. Després, el de les institucions, de, part... de si arribem a participar a les institucions, tenim molt clar que aquestes institucions com a tal uh, són un dels eliminacions i el problema. I un, i part del problema del sistema. Vull dir, no pensant que per molt que nosaltres tinguéssim majoria absoluta uh, qualsevol institució de les escales que tenim, uh, canviaríem absolutament res de, a nivell um, radical. El que han de fer és agolir aquestes institucions i fer-ne de noves o no, o crear un altre sistema d'organització col·lectiu. Però, um, vull dir, amb això ho tenim bastant, bastant clar, però bueno... Um, donant pas ara en el tercer bloc, volia una, tornar a repetir una cosa, que és que tot i que ara centrem la discussió en monocultiu de turisme i crisi energètica, no volem parlar a nivell de contingut d'aquests dos temes, sinó que seguim parlant de contradiccions, limitacions i possibilitats de sabia institucional però a partir de dos temes en concret, per posar idees sobre terra. ¿vale? per tant, continuem en la mateixa línia de debat, però tractant temes més concrets. Bueno, Ells doncs, lo el mateix no els hi hem demanat eh, quines mesures o accions concretes pensem prendre al respecte d'aquestes dues, dues temàtiques, el monocultiu turístic a Mallorca i la crisi energètica global. Tenen 4 minuts per home i per cada una, i després tornem a obrir a debat. Jo em plearé un minut. Um, jo no sé què contest, no sé contestar en això, sincerament. Um, és que, amem, monocultiu turístic i crisi energètica. Vale. Ajuntament de Pallanza. Vale. Monocultiu turístic, o sigui, pens que Ara mateix. Bé, men, crisi energètica. Vale, què diu? Bé, plantejant polítiques energètiques sostenibles. Bé, fins a punt de que són possibles les polítiques energètiques sostenibles. I inclús, això no implicaria en el final tanmateix xerrada de creixement o qualsevol cosa així. Que és el que s'hauria de plantejar i enllaçant tot lo món de cultiu turístic. Però llença. Mm, Bé, bueno, ja més o manco tothom viu de turisme i més o manco una gran majoria té xalets que lloyen i la Jals per cert, que lloyen no? i que per tant mm, viven molta més gent directament turisme que no només la gent que hi fa feina sinó que a més afegit-li tots els rendistes uh, bé bueno, uh, estem més o manco en un punt, com nosaltres, eh, com a organització política estem en un punt de començar a posar en qüestió això o sigui o um, la, aquest monogràfic que se va fer d'això de, de tot inclòs m'apreny molt bé perquè si sí, el que si sí, se pretenia era això començar a posar en qüestió això sí que s'ha aconseguit però el que jo no tinc clar és quines són les alternatives evidentment, clar, si vol deixar de dependre d'això com, no, com a poble vol deixar de dependre exclusivament daturir turisme, s'han de promoure un altre tipus d'activitat econòmica i com? Pues ja no no sé, no he vengut a vendre ja moto i no i no vols fa comptes digues, tirem mesures prendem perquè jo no tenxar recepta per això. Ja, que ho deixo els altres, llo ja penseu fer. I, i jo aprendre nota, i si teniu idees, perfecta. Bé, jo el que vull dir és que davant la relació que està evident entre, amb dues coses no, que plantejaven a Maria, doncs crec que, de, en concret des de la coordinadora, jo crec que de, no només des de la coordinadora, sinó un sector més ampli de, de l'anarquisme a Mallorca, doncs sí que s'està postant clar per, sobretot, trencar el, el mur del silenci quan a la crítica al turisme. I tu has mencionat ara el del tot inclòs, No i crec que això és una qüestió que, bueno, que ha tingut un, doncs, prou ressò per ser una publicació que surt d'una no?, corna de a Mallorca, s'ha mogut bastant, ens han invitat a fora a la península, s'està movent, diguéssim, i jo crec que és una història doncs, important començar per aquí, no? Jo, jo no tinc cap solució de que canviarà tot el món, sinó el tema és passos ara amb la força que tenim, no? jo crec que el primer és aconseguir que aquesta crítica estigui al centre del debat i de tots els debats quan a canviar el sistema econòmic i polític aquí a Mallorca, perquè que no oblidem que, pues, que el turisme pues, és el 45% del PIB de, de Mallorca, o sigui, no, no, no estem parlant una cosa anecdòtica, estem parlant de, de l'estructura que té el capitalisme aquí a Mallorca no? aleshores nosaltres creiem que en general l'esquerra i també l'esquerra anticapitalista en general no creiem que ho estigui ficant al centre ens agradaria que això també estigués al centre allà i que pareix que, que s'està sent incapaç de liderar aquesta crítica nosaltres creiem que sí que és important i creiem que és, que és central no? igualment que creiem que és central doncs, posar en el centre tot el debat la, la crisi energètica no? que en general doncs, també creiem que des del, no sé, des del món llibertari aquí a la illa cada vegada n'estem xerrant més ho veiem una cosa central eh, òbviament eh, no minoritària perquè no arribem a tot arreu no, no més faltaria però sí que començar a dir les coses pel seu nom i ficar les coses clares perquè jo crec que ens venen un marrom de dècades a davant eh, doncs, importants no? i me pareix que eh, si les persones no tenim clar a què ve eh, i quin escenari ens trobem en el capitalisme no del futur dels de, no, meus nets no, no, jo crec que nosaltres quan siguem grans vells o els nostres fills, etc. doncs serà impossible prendre decisions clares al respecte i crec que tenim, tenim una urgència, o sigui, no sé, el pic del petroli ja no és una cosa que de, de, diuen quatre flipats, o sigui, l'Agència Internacional d'Energia de ja ho ha dit, que el 2010 ja han passat pel pic del petroli i venen els pic de totes les altres energies fòssils i, per tant, una ciutat de consum com la que tenim ara és insostenible a, a, a llarg termini, o sigui, seran 15 anys, 20, 25, però ens hem de ficar les piles, no? I, per tant, el turisme serà insostenible ell mateix, no?, perquè depèn d'aquestes energies a a, a full i però tant hem de repensar una ciutat com la nostra que depèn d'aquest món ocultiu i segurament serà inevitable doncs, qüestions que igual a molta gent no li fan uh, moltes ganes, però per exemple no sé, una, un repensar uh, com ens organitzem aquí a Mallorca, uh, hem de tornar una, a una com se diu, re-realització de l'economia i de la societat, això són qüestions que nosaltres fiquem en el centre i que a vegades pareixen política ficció i que crec que en pocs anys pues, jo crec que molta gent ho comença a veure que no és tanta política ficció, almenys jo, jo no ho veig i, d'alguna manera, ja que sí que em refereix més a l'esquerra, que té més énfàcia eh, al tema de parlamentari, no? Eh, doncs, eh, no sé, fins i tot en converses veu que, no sé, que, que aquesta qüestió no, la fiquen a, a la tasca de, de, de, de difusió bàsica dels seus programes, eh, doncs, bàsicament perquè perquè perdran vots, no sé, jo crec que és així i ho vull dir molt clar, és a dir no ven, ja jo ho dic, que si vol seduir les majories doncs dient-los, mira, és que la cosa està xunga, que buf, no sé com ho fotrem eh, aquí venen eh, no, venen temps difícils, pues la gent prefereix sentir que ho canviarem tot i que l'estat de la benestar seguirà per sempre i no sé quantos i això jo crec que és una línia que s'està seguint pues, des, de, pues, això, des de la socialdemocràcia, aquí en, incloc pues, a Podemos i en part a son Sompalma, etc. no diguéssim i no sé, eh, jo alternatiu per Pollança no ho connecto perquè no estic a Poyansa, no sé quina és si això ho fiqueu, si és per lo que has dit tu, pareix que no, no molt no sé. doncs crec que sí que és una qüestió que també des dels municipis, és de la no, vida cotidiana que haurem de, de gestionar i la, i la CUP d'Angstania, no sé, ara tu a veure com, ja acabo i, i des d'aquí doncs eh, i això ho podem parlar des del debat, doncs afavorir eh, les lluites en, en defensa del territori, en el territori com una qüestió àmplia, no, no només de la terra del paisatge, sinó de les nostres vides de com les volem ser viscudes i etcètera. No sé, no tinc temps de desenvolupar més això, igual el debat. Uh, bé, evidentment estic d'acord amb, amb el que comentaves. Uh, des de la CUP Palma no vos enganarem. Fa un parell de mesos que, que m'ho estem organitzant, per tant, no tenim cap proposta concreta ni clara que podes posar per acabar amb el monocultiu o canviar el model econòmic que mateix tenim. Vull dir, és una cosa que estem, evidentment, començant a fer i començarem a tenir debats i això no, per tant, jo pens que per una banda donar-vos una davana per iniciatives com la de Tot Inclòs jo pens que és interessant que es sobre la taula que passa no? i que passarà i, com tu dius, no a llarg termini en pla nostres nets. Jo crec que ho viurà en nosaltres mateixos. Que jo jo penso que la precarietat i la laboral i la degradació dels territoris és una cosa que passa ja, vull dir, no hem d'esperar que passi res. I també penso que des de les diferents opcions polítiques i moviments socials i tal, han de, tor de tornar a posar, han de començar a posar aquest tema sobre la taula d'una manera un poc seriosa, passar un poc discur de discurs de canviar el turisme sol i platja per un turisme cultural i no sé què. Evidentment, tot això és més, més de lo mateix. El problema que tenim és que doblegant, triplicant la població en dos mesos, que precaritzant tota la nostra vida en funció d'un treball eh, bueno, que és com és, etcètera. etcètera no? Per tant, evidentment, jo crec que hem de començar... Eh, Uh, fer proposta política sobre això. Penso que no és senzill. Penso que evidentment no dona vots ni a gent comercial dir que, que el turisme no pot seguir així, no? Basta que se vagi aquesta iniciativa de si hem de posar una altra vegada ser cotats o no, aquest absurd que ara sembla que ara ens quedaran sense feina tothom i això serà un gran desastre, quan només s'està plantejant una cosa que al final no canviarà absolutament res del model que tenim, no? Per tant, evidentment no, no gent comercial ni, ni cap de vots, ni tot això, per tant, no estic per aquí per això per tant, no, no és l'objectiu, no? Jo crec que com a CUP Palma l'únic que podem posar sobre la taula és intentar crear xarxa en el sentit de sobretot xarxa d'idees, no? de poder posar eh, en debat totes aquestes qüestions amb gent que fa temps que treballa de manera bastant seriosa sobre el tema i, i continuar també eh, posant en marxa plataformes o, o col·laborant i participant en, en iniciatives com el front de lluita... Per territori, que tot i que sí a nivell defensiu, perquè no deixa de ser bastant a de nivell defensiu, sí que és absolutament imprescindible que des de sentir capitalisme, moviments populars, s'autoorganitzin pues, per defensar de manera clara el territori i vosaltres pues, donar-vos una altra vegada una si no no, si no bona per posar un poc de, de llum i d'idea en, en aquest discurs de que si s'acaba el turisme, me'n morim tots. Bé, jo no, no diré tampoc moltes coses noves del que, del que ja s'ha dit, un poc en la mateixa línia del que ja s'ha dit, però apostes concretes, bàsicament des del, des del projecte, en tant que les, que, les que les competències municipals són limitadíssimes, uh, crec que el que sí que, que s'hauria si si de fer és un poc, en, en la línia del que s'ha comentat, treballar en la línia de, de trencar amb el, amb el tabú amb el tabú de, del, que del que representa aquest tema socialment, de la hegemonia absoluta que té uh, la idea de la, de la necessitat de viure tant sí com no de, del turisme, de, de crear espais de, de debat i d'obrir de, diverses línies de, de treball col·lectiu més enllà, més enllà de, dels projectes. En tot cas, sí que... Sí que se pot sí treballar sobre, sobre, a partir de punts concrets, que serà, entenc, més fàcil de, de partida. Ja s'han ja comentat un parell, de, des de la proposta de, a nivell autonòmic de, de les companyes de Podem sí que han, han fet una sobre la situació laboral de les, de les dones que fan, que fan feina als hotels. No? En definitiva, és, és una, una situació clau del, del, del capitalisme de Mallorca que al final... Eh, Representa, eh, quan parlem d'aquest tema, mm, analitzar fons el, la situació del, de, de, de, de tot, tot el sistema eh, que vivim a Mallorca. Al final, qui, qui decideix, qui, qui governa en definitiva la, les institucions balears? gent que clar, no, ara parlem sempre d'institucions i, i de la participació institucional, però se, hi ha gent, i aquesta gent que no ha estat votada mai i que realment governa i que realment decideix o decideix tot a les, les nostres vides aquí a Mallorca, que és la gent del, dels hotels i, de, i dels lobbies hotelers que continuen fent eh, tot allò que volen a través de les institucions o a través dels de mitjans construint un poc la, la, el nucli d'opinió. I en aquest sentit pues, sí que podríem eh, obrir aquestes línies de treball sobre la situació de la precarietat laboral màxima, sobre la, la situació que també s'ha comentat de la, de la destrucció del territori, sobre el model urbanístic, sobre com, com, com ens afecta el tema de l'habitatge eh, a la gent que, que, que viu aquí, per, per el tema també de la, de la gent que, que viu de la, de la renda de, de, del turisme. Tots tot això són debats que, que són molt interessants i que poden ser la línia de, de sortida, de partida, per, per, per encetar-ho uh, públicament i obertament. Uh, I bé, també també un poc més sumaré l'enhorabona per la feina feta amb, amb, el, amb el tot inclòs, que bé, hem, hem fet la difusió possible perquè, perquè sí que trobem que, que, és una, que és una eina necessària per, per, per obrir aquest debat. Llego como nan de torno de palabra. 2. No. Ni no, no a dos que eran de antes. Vale. Sí. Nada, simplemente quería hacer una reflexión un poco con los compañeros, ya que con políticos no hablo, igual que con la policía. Entonces, quería, me parece peligroso que la compañera ha dicho ...que le parece bien, te he entendido... ...que dices que eres anarquista y te parece bien... ...que todas las formas de lucha para sumar y seguir... ¿no? ...históricamente compañera... ...creo que, que no ha sido así... ...y es más, quiero intervenir... ...porque me parece peligroso... ...que se que nos planteamos ciertas cosas... ...que históricamente se han demostrado ya... ...Grecia, mil sitios, es que hay mil ejemplos... ...y nada, eh, la comunidad institucional... ...estas personas pueden actuar... ...de la mejor manera posible, corazón posible... ...pero las leyes... Las instituciones están ahí porque es lo que nos dejan. Y si nos dejan es porque no hay manera de que se cambie a través de esos medios. Y simplemente nada más. Bueno, lo primero, evitando a Xavi y a Bernat, sois unos come comemierdas... ...todos los políticos que os habéis sentado aquí esta tarde, ¿para qué? ¿Vendernos la moto aquí que estáis diciendo alternativas a lo ecológico? ¿Quién condenó a las personas que cortaron los cables del pantano de Itoiz? ¿Quién está condenando en Cataluña a las personas que ciegan los campos contra los tragénicos? ¿Quién ha condenado a la gente para paralizar la mat? ¿Eh? ¿Vuestro castigo? ¿Qué alternativas tenéis de castigo? Yo no quiero ni vuestra alternativa ni nada, sois unos comemierdas ahí... Hola. Bueno, como alternativa a lo que bueno, hay una monopolización de la economía, ¿no?, en la, en la isla, que es el, el turismo. Cuando vine, hace llegué hace 10 años aquí en la isla, uh, vi muchas fábricas de zapatos que se cerraban por, por Inca y por esa zona, y me comentaron que, bueno, yo le dije que con la experiencia de Argentina esto no era bueno, ¿no? Me comentaron que, bueno, que aquí estaba el turismo y la construcción. Eh, a mí me llamó la atención, pero dije, bueno, igual esto es Europa, igual aquí funciona. Pero después se vino la crisis, se fue toda la mierda. Entonces me parece sano pensar en, en como economía alternativa, diversificar la economía. ¿no? Eh, diversificar y localizar la economía. ¿Qué significa esto? Hay un diseño de, de, de sociedad uh, que es la permacultura. La permacultura es, una, es un diseño de sociedad eh, no solo a nivel de relaciones sociales, sino también económicas. Entonces existen bancos de tierras, uh, hay posibilidades de fabricar calentadores de aguas solares, uh, a nivel de energético también, uh, encontrar formas de recoger agua, uh, de buscar una, de, de tratar de trabajar en una isla sostenible, porque uh, aquí cuando vienen en, en verano, pasan 10 millones de personas por la isla, la isla queda destruida, ¿no? y bueno, tenemos la suerte que a nivel energético llegan barcos ¿no? con, con suministros, ¿Qué pasará cuando llega una crisis económica una crisis energética y no puedan llegar bueno esto es un miedo que, que se dice por ahí no pero igual a nivel económico sí estaría bien que desde bueno desde esas eh, se facilite eh, la forma de bueno también falta gente para trabajar no hay trabajo hay campos vacíos que no se cultivan y llega alimento desde fuera qué pasa con todos esos planteamientos no entonces ...acostarse o tener en cuenta o informarse sobre lo que representa la, representa la permacultura... Eh, ...sería interesante. Bueno, a mí me sorprende que no haya ninguna propuesta por parte de la mesa... ...y a la vez no me sorprende, porque las propuestas que ya hay... ...y se están haciendo, están sobre la mesa y nacen de la gente... Soma Energía es una propuesta alternativa al tema de la crisis energética. No será ni la única ni la que consiga hacer frente a esta crisis, pero desde luego ha salido de una forma eh, de cooperación y desde abajo. No es una crítica eh, a los de la mesa en el sentido de... Bueno, sí es una crítica, qué coño. Vale. <risa> eh, claro, ¿en qué estamos? Estamos en un sistema... Eh, de un un poco lo que decía el compañero, es una economía global, una economía global en que divide el globo y dicen en India se trabaja y se fabrican tejidos y aquí se fabrica turismo. Y entonces nosotros porque trabajamos, trabajamos porque queremos tener acceso a una serie de bienes y a una serie de servicios. Bien. Ahí está la clave, si nosotros mismos Eh, somos capaces y lo somos de producir bienes y servicios, entonces dejamos de estar en esa economía global en la que nos parcelizan y nos dejan solamente estar en un tipo de economía. Es diversificar, pero a la vez es autogestionarse. ¿no? Y mmm, en esta propuesta, eh, institucionalmente, que se puede hacer? Pues básicamente quitar trabas. Porque no existen empresas de economía social, por ejemplo, reconocidas. O montas una ong o montas una empresa. Y ya si montas una empresa tienes que montar, si eres uno, por ejemplo, o dos, una SL. Y ya son, bueno, una serie de cosas. Es decir, institucionalmente, si se quiere hacer algo realmente, sí que se puede hacer. Y yo creo que lo único que se puede hacer es quitar trabas. Porque ya eh, la sociedad se está organizando como para hacer frente a esto. Y dejar que la gente se organice y sobre todo eso, quitar todas las trabas administrativas y todos los problemas que hay para eh, obtener esos eh, permisos, obtener esas cosas para una economía localizada, una economía de escala, que es lo que hace falta para combatir este otro tipo de economía, desde mi punto de vista. Bello... Uh... Vull sortir poc en defensa, no, però fer un perí d'aclariments perquè la gent de la taula està rebent hòstia es de per tot i, i crec que, no ho sé, fer un perí d'aclariments. Uh, per exemple, la gent que està a la taula crec que no són polítics ni s'han dedicat a tota la vida a la política. De fet, a la taula hi ha gent que va estar tres setmanes en vaga indefinida l'educació, hi ha gent que participa d'aquests espais que s'enfronta penes de 4 anys de presó per entrar a una iglesi en el carrer Sant Miquel, gent que ve de les lluites socials i si entra un ajuntament bé, que per ara no és cas menys en el cas d'Anna Marina Llober que, que bé, és un poble i és una altra situació distinta, gent que ve de les lluites socials i que van de ser regidor que van de ser qualsevol cosa que, que puguin arribar se ha estat docent ha estat cooperativista, ha estat feminista i que, que, que ve d'aquestes lluita no? I, i ja està, només volia fer aquest aclariment i que tampoc se mereixen crec tots les ses qualificacions expectatives que se'ls està donant des de cert cert ja. Ehm. estic de, de, de acordo una cosa que que digo ja havia al principi, ¿no? que Eh, socialmente no pues quizás hay un movimiento pendular no hay como una onda ¿no? en el que hay momentos que, que vamos hacia abajo ¿no? y hay momentos pues que, que hay cierta recuperación y es donde hay cierta asimilación y demás el problema es que muchas veces o sea desde desde el ámbito desde la perspectiva pública o de la gente pues, vamos a decir corriente eh, pues solo vemos o sea estamos viendo un, un... Un panorama muy a corto plazo, o sea, normalmente vemos, ahora nos va mal, ahora hay crisis, ahora hay recortes, ahora eh, atacan los derechos sociales y demás, pero igual a veces nos falta, y es interesante debates como este, la perspectiva más a largo plazo. Antes, eh, Aligi, por ejemplo, tú comentabas que, que, bueno, el trabajo del mientras tanto, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué digo todo esto? O sea, claro, yo no voy a entrar, o sea, yo, eh, o sea, yo estoy seguro que la gente que, que está ahí trabajando pues lo hace con, con, con toda la intención y de momento pues no tengo ninguna crítica así directa, pero pero bueno, de momento, y, y, y bueno, eh, perdón, lo que quiero decir es que es que si nosotros echamos una mirada hacia afuera, eh, vemos que eh, cuando ha colaborado la izquierda en la institucionalización, o sea, Por una parte, vosotros lo habéis dicho muy claramente a nivel local, o sea, que, que, que me, me parece muy interesante. y Dicen, nosotros no, nos presentamos a, una, a un ayuntamiento y al final, ¿qué hacemos? Pues gestionar las fiestas populares o gestionar el servicio de limpieza o gestionar cosas que, al fin y al cabo, no son cosas fundamentales. Vosotros lo habéis dejado claro. Lo que pasa es que, claro, que esa gente que está gestionando esas fiestas populares, ese servicio de limpieza y tal, igual podía venir del ámbito de la bilitancia, que igual sí que podía estar en proyectos más positivos, más constructivos y que se están ocupando, como habéis dicho vosotros, al tiempo que les impone el ayuntamiento. Entonces, ¿qué quedaría? Pues a nivel estatal. Pero claro, a nivel estatal, pues ya eh, habéis señalado un montón de complejidades que hay, pero pero claro, vosotros decís, "No, es que desde las instituciones no se puede hacer nada." Pero pero cuando vosotros estáis haciendo campaña eh, por el voto, o sea, estáis dando el mensaje, el mensaje eh, totalmente opuesto. O sea, ya el nombre de, por ejemplo, Podemos o sea ya, ya era o sea, no vamos a votar vamos a cambiarlo todo ahora cuando están pasando el tiempo que sale sale Pablo Iglesias y dice hice una entrevista no aquí o sea pues sí nosotros no vamos a poder hacer mucho más de lo que está haciendo grecia podremos defender un poco los servicios públicos podremos pues vamos más o menos el discurso que ahora tiene el PP, que, que igual eso está muy bien yo no sé hasta qué punto eh, entonces yo creo que si eh, tenemos ese movimiento pendular eh, Creo, o sea que deberíamos intentar como ya han dicho muchos compañeros pues salirnos de la tangente y ver de qué manera pues en lugar de estar en las luchas a la contra como habéis señalado algunos pues hacer luchas positivas pero no confundir esas luchas positivas esas luchas de organización de la gente con la vía institucional porque si estamos en un movimiento pendular todas esas luchas positivas todas esas conquistas sociales o, o, o más bien cosméticas al fin y al cabo con el tiempo se van a se van a diluir o sea, ¿cómo ha pasado? Pues toda la gente que entró con el PSOE, toda la gente de la izquierda que, que fue institucionalizada y luego pues llegó el PP. Eh, como ha pasado pues en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, cuando pasa, cuando damos toda esa importancia al liderazgo para hacer la maquinaria electoral, que luego, una vez que se asientan ahí, ya no salen de ahí. Entonces, pues todas estas cosas son un poco lo que, lo que nos tendríamos que plantear. Y por último y también tenemos que hacer autocríticas de los movimientos sociales y desde los movimientos más contestatarios hasta qué punto nosotros estamos construyendo un poder popular o estamos haciendo otra dinámica espectacular más y eso igual pues sería un debate mucho más largo que igual pues estaría interesante pues, abordar Vale, me he obligado a, a recordaros que por favor sigueu breus en las vuestras intervenciones Um, jo volia dir que um, uh, entenc la feina que feis, uh, que intentau, o que o intentareu fer de les institucions en qualque moment des del moment que entenc que intenteu llevar una majoria de gent que per exemple aquest 2014 ha fet una llei del sol o una llei turística la qual si no haguessin tingut una majoria com la que han tingut, aquesta llei del sol que és uh, tremenda i aquesta llei turística és encara pitjor um, no, no, seri, no seria així aquesta, aquesta llei si no tinguéssim sa majoria no la podrien haver fet aquesta llei. I crec que ehm plantejar-nos que eh, no podreu canviar, no no podran canviar coses de les institucions, però podrem pal·liar certs atacs flagrants que mons fan de, de les institucions i després mentre nosaltres no estem fent lo que deien que no estem fent eh, feina de defensa, podem fer feina més de construcció, feina dels projectes que volen fer els projectes de cooperativa, els projectes d'aconseguir una llibreria aconseguir projectes que ens aportin coses no només feina defensiva que sigui estem fent aquesta llei han de lluitar contra que no facin això no, no, no, anem a construir uh, alternatives que com ha passat no tenim, ara tenim Som Energia ja tenim un quant de projectes que són ben interessants i si poguéssim aportar les forces nostres en aquests projectes i no a defensar que no mos facin aquests atacs, eh, jo crec que és un, és un principi. I, bàsicament, crec que no canviareu res, però intentarem que el Manco no mos facin les grans putades que mos fan des de, des de les institucions. Sí, bé... Uh... Jo fa un parell d'anys participava en un projecte de l'escultura obrera. Nosaltres teníem una línia editorial bastant clara eh, i una de les coses que criticàvem bastant des de la nostra línia editorial era l'esclerosi del moviment llibertari. No? Ho, ho trec aquest tema perquè avui aquí eh, s'està xerrant de la governabilitat, hi ha com a dues postures, està carregant molt contra la postura institucional, jo tampoc la comparteix, el eh, que també ha quedat clar per part de persones que, que l'han defensades des de la taula, són la seva limitació. no? Aleshores, eh, també en Xavi, per exemple, hem de xerrar de l'època de la República, en, en la qual hi havia un moviment social molt fort que es tirava d'escarro, es tirava d'escarro i, aleshores, eh, marcava els tempos. Eh, i, I bé, jo el que veig és eh, que la línia editorial que tenia una altra cultura obrera a, avui en dia eh, continua vigent. Eh? Se, se fa molta de crítica als companys de, de, que, que han decidit participar de la lluita institucional, però el eh, que no he sentit jo aquí en aquest fòrum, i que crec que és bastant important, és eh, tornar a, a mirar per què tanta preocupació, clar, si xerran de Podem una cosa, una macroestructura, tal qual. Alternativa a Berpoiensa, quanta gent seran? 30, 40 persones? Eh, per, sense m'estrenyir, eh? no, no sé quanta gent és. Cul Palma, quanta gent és? Sabeu què vull dir? I eh, a nosaltres, què ens afecta que hi hagi una agrupació així? Ens afecta, pintaran els discurs. Però el que està clar és es que si fem una anàlisi aquí, de les eh, nostres iniciatives com a llibertaris o ses, com anarquistes, com a autoritaris si volem ompli, obrir més espectre. Eh, tornem a anarquitisme, tornem a tenir sindicats en què les assemblees participa molt poca de gent. Els que criticen els sindicats, les seves eh, assemblees tampoc que siguin la bomba, no? Llavors, aquí se diu, eh, Som Energia la proposarem com a alternativa. Si fem aquí una enquesta que xiquin-se más que són de Som Energia, segurament seran molt pocs. Aleshores, és aquí el que a mi me preocupa. El que a mi me preocupa és que nosaltres eh, decidim no participar en les institucions i una altra vegada els nostres projectes eh, són molt minoritaris. No? Jo participo per exemple, en l Escola lliure, eh, segurament a qualcú que vendrà aquí a fer-nos xerrades criticarà també que tinguem una escola lliure, però és que creiem en, en això, doncs pues, també dient, qui se vol fer soci? Tenim molt poc de socis, saps què vull dir? I són compromisos que ja van eh, a l'arrel. No? Aleshores, troque. Endesmollement llibertari està molt bé dir-li els payassos que els que lluiten per sa, per sa lluita institucional, vendremos idees, totes aquestes o dir-los come eh, com merda solo com que dels Digui, però ja vol lo que tenim nosaltres és que en definitiva a vegades jo me trop un poc eh, pallasso o com a mierda so tot això, quan veig la nostra incidència, quan veig la nostra incidència i quan veig el compromís de molts de nostres companys i companyes que no són capaços de construir xarxes antirepressives transversals que impliquin a la gran majoria i no només companys que siguin. Eh, eh, que se defineixen, etcètera, etcètera. No? Vull dir que també és molt important bé, superar el discurs i, i la lluita ideològica i començar a construir, si no estem d'acord amb alternatives institucionals, pues alternatives que facin veure a la gent d'esquerra que aquí hi ha un, una cosa que, que funciona. Bueno, no tinc més tons de paraula. Bueno, només la Milsa, que l'havies demanat. No tinc més tons per ara. Bé, seré molt breu, simplement. Uh, volia intentar uh, explicar que jo crec que una de les qüestions, un poc amb el que deia Nignac, que jo crec que es crea, es crea altres retils més enllà de les nostres propostes ara uh, institucionals. No? Vull dir quan, quan he intentat explicar que el nostre projecte de municipalisme anar molt més enllà fet de presentar-se a unes eleccions o no presentar-nos, és perquè pens que crear que contrapoder popular en els pobles o a Palma, implica molt d'actors i molt, molt, molta, molta gent que va molt més enllà de, de, que nosaltres intentem oferir una, una CUP. Jo penso que, a més, com a projecte i participar amb molta gent que venim d'altres bandes, d'altres moviments eh, polítics, organitzacions polítiques, personalment ara soc de l'esquerra independentista, i penso que, fet, eh, per exemple, que SacuP la CUP hi hagi, com a molt, i crec que m'ha pas, cinc eh, persones militants de la carrer independentista participant activament de SacuP, diu molt de, de que feim altres coses, a part d'aquest vessant eh, més institucional, si voleu dir-li. No? Per tant, jo penso que l'important és que feim, que feim eh, eh, en el carrer per Perquè nosaltres pensem que no té cap tipus de sentit que acabem presentant una candidatura si no hi ha, si no hi ha un, un, un, un gruix de gent organitzant a Esquerreca i creat aquest, aquest contrapodó popular, aquesta contrahegemonia, perquè si no, evidentment, anirem allà fes per i, i ment, no? per i poc ment. No, no volem participar de les institucions, el que volem és llevar aquestes institucions i fer-ne d'altres, i això no ho farem si no hi ha ja una base organitzada. Nosaltres, independentment que hi participem de, de la CUP, intentem fer altres coses. Jo penso que aquesta, aquestes altres coses són allò important. Bé, bueno, jo intentaré explicar una mica com va les coses, no? Se xerra de monocultiu turístic i monocultiu turístic vol dir que obtenim recursos de turisme per aconseguir tot el que no fèiem nosaltres mateixos, no produïm nosaltres mateixos, no? Vale. Per tant, però ja sé què passa, se, se solució, no, no xerra de solució, sinó, bé, bueno, s'intent passa per intentar fer aquestes coses que hem d'adquirir a través de recursos que mos turisme, les haurem de fer altres mateixos. I això significa reactivar la pagesia, re... significa reactivar l'artesanat, que no es fer polseretes, sinó fer guinevets, fer eines, fer coses que naltres ens serviran per ser més autònoms, o sigui, autònoms en la nostra feina, i en el nostre sosteniment i en el nostre desenvolupament personal. Què passa? Que per fer això pues, tenim una llei agrària que... Eh complica molt l'access a la terra. podríem ocupar, però qualsevol qui sigui pagès aquí sabrà que se necessita una estabilitat, se necessita un, una certesa de que aquella terra que tu treballes servirà durant temps, perquè dur molta, qualsevol que sigui pagès ho sabrà. Dur molta feina, no és una... No, M'apareig que la ocupació, per exemple, aquí no és, una, no és una via que pugui funcionar. Després, eh, en certesanat... Eh, qualsevol que hagi intentat pues, fer pa, fer formatges, fer, fer una cosa a ells mateixos, pues, hi ha una sèrie de, de limitacions en, en tantes lleis, eh, registres sanitaris, autònoms, bla, bla, bla, bla que ens fan que sigui molt precari o, o directament impossible fer-ho a una escala autònoma i una escala eh, efectiva i una escala en concordància amb, amb tot això que estan dient, no? I, no ho sé, jo no tinc una, una resposta, però va demanar veure si realment pues, una incidència damunt les institucions mos pot ajudar a bloquejar una llei agrària o a totes aquestes traves que mos posen per, per, per fer la nostra feina autònomament i lliurement. Si sí, jo volia comentar veure, un parell de coses, m'ha dir, i com que han sortit altres, pues, uh, uh, uh, intentaré ser concis. Uh, primer, quan a les alternatives, no, que es comentava el tema de, el tema de la crisi energètica, no? uh, jo m'he centrat en, en uh, no en alternatius, bueno, de fet, la pregunta era, no, era me mesures, no, no alternatives. No? Jo crec que, com he dit, em reafirmo en que la primera mesura és prendre consens d'això, difondre-ho a saco i ser clars amb el que va i el que ve. Jo això no ho veig que ho estigui fent totes les administracions polítiques, ni molt manco, i per això més centrat en això al començament. Dit això, com a alternativa, és que veig jo al meu voltant que pugui ser alternativa alternativa minoritària, que, no, obviament, no agafa la massa crítica que jo estava comentant al començament de la primera intervenció, però sí, doncs, les xarxes de... Uh, persones i projectes que comencen a anar al món rural de nou, que comencen a intentar buscar auto, autonomia, autosuficiència, autosuficiència no només energètica, sinó també, no diguéssim, de, no, de, de manduca i uh, uh, autonomia econòmica, no? Això, obviamente, no és una alternativa per demà, és, crec que és evident i no cal que ho, no cal que ho digui, però crec que s'ha de mencionar perquè crec que hi ha gent que té una consciència molt més clara de, de cap on anem i què ve, i que crec que no s'ha de menys tenir. I... Uh, lo que i, després, i, i, i no oblidem que això és la part de construcció i després és la part de lluita, no? La part de lluita, jo les coses més potents que conec pues és, pues no sé, les, les ZAT a França que no sé quanta gent les coneix i si no les coneixeu us invito a, a buscar uh, informació uh, ZAT vol dir zona a defender o sigui zona a defensar i són projectes autònoms, assemblearis d'acció directa que eh, s'interposen contra tots els projectes megastructures que aquí no hem fet mai a Mallorca des de Sa Dragonera que just volíem tenir aquí, no podrà ser esperem aviat uh, per, a, per aturar infraestructures d'aeroports, infraestructures uh, uh, de carreteres, etc I que tenen així doncs, un, un, un conflicte i una, i, una, i una lluita real als barris i als pobles potent. Jo també això volia comentar i després una altra cosa eh, que no sé, que, que vull comentar respecte a lo de la CUP un altre cop, que, que, que igual si heu sentit des de CUP Palma, que jo sé que acabo de néixer no? vull dir que estic al loro, de fet jo vaig venir la, a la, la TUP primera eh, que, si, que si alguna vegada parlem de la CUP un poc més com des de del que ens arriba de Catalunya, la gent que, no? que tampoc no estem a dins i no ho coneixem del tot, és perquè clar, com que ho ha fet el nom de CUP, entenem que el, el referent és, és tot això que estàvem xerrant no? vull, dir, no, vull dir que si no, igual haureu pogut fer una candidatura no? municipalista de Palma, llavors no sé, estaríem dels sis mesos aquests, però entenc que, que per això es feia, aquest, ho dic per explicar-ho, no? que tot el rei no, jo fa sis mesos, i tal, però clar, per això ho diem, no? perquè veiem la, la línia, no? no sé si m'explico, no? vull dir, era només per explicar-ho. I ja està, i només el comentari que feia Nignac no? aquí, de, del tema de l'esclerosi i demés, jo considero que, no sé, que tu parles de l'època del cultura obrera i de les editorials i tal, que fèieu, jo sí que considero que, doncs, pues, des de fa deu anys ara, o des de fa cinc ara, pues, l'anarquisme és absolutament minoritari, però que crec que hi ha hagut un canvi d'escala en quan a projectes absolutament estic d'acord amb tu, que, no, els comentaris que has fet però me pareix que, bueno, que almenys eh, no sé, eh, això també ho hem de veure no? i, que, i que costa tu has parlat d'escola lliure, transitar en altros, és una aposta molt forta i, i sabem el compromís que hi ha i costa molta energia i tant de bo més i més projectes apareguin però jo crec que sí que n'estan apareixent no? I, i també crec que l'obertura del moment anarquista aquí doncs, també ha guanyat molt aquests últims anys i crec que una prova és aquesta taula no? que no sé, moltes companys han vingut aquí d'altres projectes i s'estan podent xerrar i, i, i debatre Bé, el eh, primer de tot que volia dir és que, bé, en relació al comentari que va fer que ha fet el company abans, que m'agradaria que, que tinguessin clar tots d'aquí endavant que tractar no, no, crea, no, no crear espais molt masculinitzats en el que l'agressivitat pugui fluir amb facilitat, ja que bueno, allò m'ha aparegut un, un comentari totalment agressiu i necessari degut que, com company, estem aquí l'acompany, si, totes les persones que estem aquí és perquè ens hem trobat durant molts anys en, en situacions de lluita i en aquell moment doncs, podem, volem fer una reflexió de, en, en quin punt estem i què volem fer conjuntament d'aquí cap endavant. Eh, llavors, eh, bueno, ara sí, ja faré el comentari sobre, sobre la temàtica. Eh, bueno, una, una la, com que el tema era sobre el tema del, del model turístic, Eh, una cosa que m'ha agradat és que crec que per fi estem començant a trencar un mur que hi havia, no? que era diguem, entendre aquests espais turístics, aquestes zones turístiques, com només un hotel en el que està el capitalista i els turistes. No? I darrere de, de tot això doncs hi ha una gran quantitat de gent treballadora que està allà i que són el motor que fa, continuar, diguem, amb, amb, fa que tot això pugui funcionar. No? Eh, que realment s'ha pogut veure a dia d'avui i està present en molt més espais bàsicament gràcies a, a aquestes treballadores que, que, que l'han pogut de cambreres de pisos que els, que els han mostrat però que no són la realitat d'ara sinó que és una realitat de fa 20 anys i, i que ha estat allà des de l'inici de, del boom turístic. Eh, llavors és un poc per, per rompre no, això de, entre l'esquilorositat i les institucions i estem aquí en, en aquesta esquizofrènia no? Eh, po pues a el millor mirar cap a, cap a aquesta banda. No? En, en com podem eh, fer acorrrallar diguem a, a aquest capital turístic, no? a aquest ite i com enfort, podem enfortir l'organització d'aquesta gent, no? que es troba allà i que realment es troba zones turístiques en les que la politació i els moviments són més minoritaries que altres bandes, perquè també s ha de tindre en contra perquè com, com, per exemple, és el cas de Calvià, que en els anys 60 eren 4.000 persones i ara, 20 anys després, són 50.000. Tota aquesta gent probablement venguin de la península, hagin vingut aquí a treballar, i llavors pues, eh, són pobles relativament nous en els que els moviments socials són minoritaris també allà. No? Llavors, pues, fer un poc aquesta reflexió, ja que s'ha trencat aquest mur, no? i hem vist que allà darrere hi ha més gent, no? hi ha gent molt precària, hi ha, hi ha situacions, en la... i com, com entre nosaltres, Junts, des del petit marge que pugui haver a la institució, des de tot l'enfortiment dels carrers i tota la nostra activitat, podem, podem ajudar aquesta gent. Bé, bueno, no tinc més tons. No sé si qualcú... Que... Igualment, encara que ara hi hagi que torn de paraula, aniria ¿Aniríamos tancando esta sesión porque gent... estamos agafando media hora ja del tiempo de sopar y hay gente en gana y hay gente hablando allá? Vale, simplemente no entendí lo del matiz de masculinizar el discurso y relacionarlo con un discurso agresivo. no, no Igual no lo entiendo bien, eh, pero simplemente no estoy por lo que me llegó no, no estoy de acuerdo con, con, con esa intervención de esa parte, simplemente. Bueno, yo me había apuntado, así que yo... Vale. Vale, jo com m'imagino el futur a nivell de crisi energètica i turisme? Doncs pues me l'imagino senzillament com un cementiri d'hotels a Mallorca on hi ha tota una estructura d'hotels però no hi ha gent de dins. No, no sé si heu vist qualque vegada els cement... bueno, el cementiris d'ordinadors. De... Vos heu fixat en els cementiris d'ordinadors que surten a la tele, que estan a Ghana o el cementiri d'avions que estan... o els de cotxes? Doncs lo mateix, d'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys, com a màxim 30 anys, com a molt màxim, M'imagino, tota l'estructura d'hotels d'aquí de Mallorca, tot serenal, ple d'estructures de, de, hoteleres i sense gent de dins, perquè no hi ha eh, petroli per dur la gent, perquè no hi ha gas per dur la gent, perquè no hi ha energia material possible per dur 13 milions de persones a Mallorca cada estiu. Aquesta és la meva imatge de futur a nivell turístic i a nivell crisi energètica. No sé si la compartiu. Després, proposta positiva. No? Eh, eh, abans estàvem xarant per allà, no? que clar, nosaltres criticàvem el tema model institucional tal i qual, no? Clar, és que durant tota la fira hem estat xerrant d'això. Avui de matí hem estat xerrant amb els surrealistes sobre la seva proposta de projecte polític de, de vida poètica. Clar, això són un poc així molt tal. A lo millor s'hauria d'explicar un poc més. Però el tema és molt fàcil, és molt senzill, és cuir la nostra vida i el nostre projecte ha de ser un projecte que, que capgiri i, i que... que prengui la poesia no com la poesia aquesta d'escriure els poetes, sinó prendre el cos com a poètic, prendre la, les formes de relacionar-me com a poètic, és a dir, imaginar-nos el nostre cos, el nostre, les nostres relacions, eh, i crear de, de noves. A nivell quotidià, no hem d'anar a, a cap espai més enllà de la nostra quotidianitat, Vull dir, jo tinc una germana que fa feina, doncs xerra amb ella, tinc una mare que fa feina, doncs xerra amb ella, intenta xerrar i, i intentar canviar coses a nivell quotidià, vull ser en una comunitat on intentem totes juntes eh, canviar tots els rols de gènere, d'opressió, inclús no tenim pasta, uns corren un dia, uns corren l'altre, però ens anem ajudant. Bàsicament així, vull dir, és tan fàcil com això, no és res complicat, el projecte és molt senzill, és prendre les nostres pròpies vides com a lluita, prendre les nostres pròpies vides com a eh, la solució de qualsevol problema polític, no? Després, això passa pel compromís és el compromís, vull dir, aquí ens hem de comprometre a que si entenem i tenim clar que tota la catàstrofe que, que, que ja estem dins la catàstrofe, si això ho tenim clar hem de prendre posició, hem de prendre un compromís no, no és una cosa que diguem bueno, un dia ho faig, a lo millor feig activisme i a l'estiu me'n vaig de vacances no, això no funciona, no funciona això no te'n pots anar de vacances a l'estiu perquè a l'estiu ja, tot, tot, tot continua no, no, no és una cosa que pugui aturar per tant hem d'aprendre hem de comprometre'ns a, a que, a que la, la nostra forma d'actuar sigui constantment coherent amb les nostres idees i després s'ha comentat, sobre, ho has comentat allà, sobre que aquí no es podria ocupar els terrenys i tal tenim exemples molt clars ja t'ai, tenim exemples molt clar Andalusia ja fa des dels 80 i pico que s'està ocupant terres jo crec que això és possible. El que passa és que potser aquí ocupar terres directament no, però podem començar a plantejar un debat sobre de qui són les terres, de qui les tenen, com s'estan es utilitzant. Podem començar a poc a poc, escalonadament, a qüestionar si aquestes terres estan utilitzant pel que s'ha d'utilitzar, que és per autogestionar-nos i tal. No hem de, de sota cuir la metralleta, pum, pum, pum, pum, perquè això no funcionarà si ho fem així. Està clar, però escalonadament i a poc a poc hem d'anar en la direcció de l'acció directa i prendre les nostres vides. Bé, bueno, uh, volia agrair a tothom per haver assistit i participat tant en aquest costat de la taula com en aquest. Uh, Demanar-vos que quan vos aixequeu us replegueu les cadires, així no ho han de fer altres, ho feim tots col·lectivament. Que tenim un sopar que ha fet el grup de Rafaela Carrà, que serà boníssim. Que després tenim un concert de paradoxos l'Oporum que ve de Madrid i Kronstadt de Barcelona. I que demà tenim es de ràdia d'aquesta peazo tercera fira de llibre anarquista, que l'estem disfrutant un molt, li estem treguen suc, com que es queda un altre dia i que esperam compartirlo en totes les vostres demà també.